Ma io ce l'ho fatto prima vabbè. di lui, me l'ha capito Si sì, sì, vengono la vecchia si La zanzara Tutto il resto è gioia No, non ho detto gioia is the... un momento, caro David, c'era un momento in sì. cui l'ex segretario dell'all'epoca segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani, Pierluigi sì. Bersani aveva sì. l'incarico per formare il governo. Si cercava un contatto con Beppe Grillo, si racconta in un libro appena uscito che furono tentate tutte le strade, tutte le strade, perfino e questo dà la misura anche un po' del signor Bersani, se vogliamo, o di chi era intorno a lui si dà la misura di quanto poteva riuscire questo questo tentativo si cercò di avvicinare persino il dentista di Grillo no sì il dentista, Ehi, il dentista <ride> di Grillo ebbene può sembrare una una cretinata, una stupidaggine, può sembrare soprattutto un'invenzione e invece no dall'entourage di Bersani, dall'entourage di Bersani si tentò davvero di contattare il dentista di Grillo che si chiama Gaggero, Gaggero. E ci ha confermato, sentirete, è un vecchio signore che cura un sacco di bip dalle parti di Genova. Ci ha confermato tutto, senti. Dice come sono amico di Grillo, sì, c'era stata questa cosa, cosa qua, una consultazione brevissima e con nessun risultato. Cioè lei non è riuscita a far incontrare Bersani e Grillo? No, assolutamente. Bravo, provato a contattare Grillo? Sì. Sì, sì, con Grillo parliamo giornalmente di politica, di. Hai capito? Non c'è riuscito, <ride> non c'è riuscito. Il vecchio trapanatore. Questa mattina Bersani da Minoli, questa questa mattina, Bersani da Minoli mh, ha affrontato anche questo argomento. Lei per fare il governo le ha provate tutte, eh, abbiamo letto, anche col dentista di Grillo. Cosa voleva dal dentista? <ride> Ma no, ma siccome il la mia cosa era, insomma, queste gente qui che ha preso il 25%, ho singhazzi in qualcosa, sì, o deve pagare un prezzo. Sì, ho capito, ebbene riusciva a parlarci questo al punto, né, non riusciva si mai a parlare con né nessuno. incontri fai gruppi, né trovare cose, eccetera, e quindi eh, con tanta gente di buona volontà, non neanche su direttamente iniziativa, si son messi di mezzo per cercare ah. i favoristi incontro, ma insomma, sto dentista, è stato dentista, dentista non è bastato. E evidentemente in quel Senta. periodo ah. non aveva mal di denti, quindi non la frequentava. <ride> Anzi, tutto finito. Dai eh. su! Tutto tutto tutto. Ma come tutto, si tutto. fa a cercare un incontro con Grillo, a cercare un incontro con Grillo attraverso il suo dentista, il quale poi contatta Grillo. Noi sappiamo anche chi ha tentato di avvicinare, chi anzi chi ha contattato il dentista, il presidente della regione nella regione la Liguria, signor Burlando, addirittura c'è Burlando chiama il dentista di Grillo, immaginati questa certo. scena, no? no. Chiama è... il dentista di Grillo, scusa, noi non riusciva a contattarlo. Puoi tentare per favore di combinare una cosa <ride> Tra una carie e l'altra per cortesia. Di contattare il Tra dentista carie di Grillo. E tu dici sì, con questa voce un po' da vecchietto, molto simpatico. Sì, provo. Chiama Grillo, chiama Grillo e Grillo gli dice "No, io conversani". Com'è che com'è che può aver detto Grillo eh? secondo te? Come può aver fatto? Ma quale Bersani? Ma cosa dici? Ma ma vai c'è il calcare, c'è ma e che no cerume quello delle orecchie è calcare Grazie l'amore per me sei tu l'amore d'amore No ma come può aver risposto Ma come si chiama? No quella roba che si forma sotto i denti, non è calcare, che come si chiama quella roba la tartaro, quella che c'hai anche tartaro, tu tartaro, sempre al tartaro. Ah, tartaro, sì. No ma <ride> ecco come può tartaro. aver risposto? Come eh? può aver visto cioè al suo dentista, come può aver riso, aver risposto grillo. Be schiania mort, va non serve, ma non serve a nulla. È tartaro, tartaro da estirpare. Pi di meno è la è tartaro puro. Alle mani del dottor. Signor dentista aiuto. È tutto vero, eh. Sentite il dentista che dice che poi Grillo disse di no. Però Grillo le disse "No, non voglio incontrare Bersani", le rispose esatto, questo. Esatto. Sì. Avete capito, sì. Tutto finito. Oh, Renzi e la cancellieri, eh, devo dire la verità, ha ragione D'Alema e dico ha ragione D'Alema, eh, eh. Quando sostiene che se voleva eh, impedire sì. eh, la fiducia alla cancellieri, insomma, se voleva che la cancellieri si sì. rimettesse, Renzi doveva parlare prima però o comunque doveva fare in tardivo. Modo do a fare in modo di utilizzare il suo peso all'interno del Partito Democratico cioè. per far cambiare idea a De Pifani, per cercare di convincere i gruppi parlamentari, per parlare con eh, con le persone, non è che poi vado a Santoro a farsi bello quando ormai il governo eh, si è ricompattato sulla cancellieri a dire io volevo la dimissione della cancellieri, sentiamo. Credo che sia inaccettabile che sia andato a fignare così. Se io fossi stato il segretario del PD, non avrei difeso la cancellieri e credo che Eh avrebbe fatto un servizio al paese se si fosse dimessa. Vabbè, è troppo comodo, dai, troppo comodo. Ma non troppo occorre essere segretari del PD per troppo attaccare la cancelleria. Troppo comodo. Eh? Oh, c'è una voce che Grillo potrebbe candidarsi alle elezioni europee, eh? Gira molto questa voce, eh? La roba Gira delle molto. Era proprio il ballo pure in Europa. Beh, sì, potrebbe candidarsi. Ma lui in persona non è stato quando andava. Beh, che c'entra? Eh, il regolamento dei 5 stelle eh, e ci potrebbe che... essere una deroga. Eh no, attenzione, eh no, attenzione, eh no. attenzione. attenzione. Ero che se la dà lui, lui anziché Casaleggio gliela Oh, è stato arrestato il sindaco di Adro e i domiciliari. Te lo ricordi quello del Sole cioè, de... no? del Sole dei lampi, no? C'è come no? No, ma non il Sole, Sole delle Alpi, quello lì è quello che non voleva dare da mangiare ai bambini extra comunitari nelle mense. Quello, non dimmi che sei contento perché narresato, contento quando resta qualcuno mai, però Ah, però dici, no, eh? Lo dico però. Beh, beh, beh. Però, però. Teles è sempremo più avanti, Teles è qui alla Zanzara 3 anni fa, più di 3 anni fa li diede della testa di cazzo. Testa di cazzo ci fu Come una querela, una cosa difficile, diciamo, in questo momento. In quel vabbè, andiamo avanti. Ah, no? cioè, sei d'accordo <ride> con lui? Beh, sai se che diglielo, sei, anche se sei in galera sei comunque una testa di cazzo, diglielo. Ma non è in galera, ti date il di domiciliari. Diglielo, perché, perché le è è uguale, politicamente... ah, di cazzo, per le cose che ha se fatto politicamente ha testa di cazzo, questo non ci du. Per le cose che ha fatto è una vergogna. Senti Lapo Elca, che dici? Per le cose che ha fatto politicamente. Ah, no, sentiamo più avanti. 80024 0024 è con noi Ivan Zanicchi. Buonasera. Iva. Ah, buonasera, vi ascoltavo con grande piacere. Che fai? Okay e la cosa del dentista. Hai capito, eh? il dentista, sì. Eh, beh, beh certo, perché no? E se era un amico di Grillo, diceva, pareva così. Ma ma come dentista, si fa, dai? Dovresti su... parlare con me, io consiglierei il mio ginecologo. Eh, no, perché beh. Tu vai mai più spesso dal ginecologo e dal dentista, scusa. No, allora del vero non vado da nessuna parte. Eh, da... perché grazie a Dio sono sana come un pesce. Ascolta. Dimmi, cara. Sì, cosa volete sapere da me? Io ho delle notizie bellissime da raccontarvi. Eh, innanzitutto che esce Cash on tuo disco. Ecco e eh, eh, diciamo subito 12 Allora diciamo, guarda dopo 4, 4 in cerca di te hai detto che te lo devo dire no, io No, in cerca di te. Starebbe in cerca di Alfano sarebbe, del no, Quindi Alfano. No, in cerca di te è il titolo di una e canzone. E chi sarebbe il te? In cerca di te perché è il titolo di una canzone che fa "Solamente vo per la città", te ricordi? No, fammela, fammela, continua un po' come fa. Quella è una e poi ce n'è un'altra che fa "Non dimenticar che t'ho voluto tanto bene". Ma so canzone ah. di altri però. Come? Sono canzoni di altri, non sono le tue. No, no? Sono canzoni che che vanno a dire dalla 38 agli anni 70. Hai rifatto altre gazzette, hai riciclato ma, altre canzoni, hai. Ma hai visto su. pagine bellissime della rivista a... Diana <ride> che bisogna riportare alla luce. Allora, all però Iva, Iva, e, e, non farti fare quei photoshop. Ho visto un servizio su chi sei tutta foto... photoshop. Allora, ti devo dire, sei tutta, tutta dire photoshopata, io mi sono dai. Sembri da a... morire. Ma sembri una trentenne, ma è una cosa assurda, Ascolta, dai. Accorto, schocchino, aspetta che poi te lo mando questo fotografo. Ti devi devi devi sapere che Scusate, ho a ver che io mi sono divertito come una matti. Poi e quella ma lì Ma come hai trovato il tempo? Come hai trovato? Il... Come hai trovato il tempo? Scusa, vedi sei parlamentare europea. Resto, ma ascolta. sei parlamentare europea? Aspetta, eh, le marchette non servono qua, poi le faremo. Ma come le marchette non servono? Ti sto dicendo che non sono truccate quelle foto lì, ma come perché no? ti spara una luce negli occhi che tu non vedi più niente, eh. che ti appiattisci tutto io eh. poi non ho rughe tu lo sai benissimo perché mi vedi da sì, qui questo, questo è vero e allora no però e scusami un attimo come hai fatto una... come hai fatto a fare questo disco perché sei se parlamentare europea come hai trovato il tempo mo stai zitto ma lo sai che io vado in sala d'incisione in 4-5 ore e canto 6 o 7 pezzi ma veramente eh giuro su dio due sedute tolto il dente appunto ah <ride> ah no, sono canzoni che conosco ben a diritto, le ho cantate eh. tutte dal vivo e e Vabbè, e ma tu sei più falco o più colomba? Non te ne frega più niente, eh. Io penso sono l'aquila. L'aquila con e le... un'aquila, appunto. E l'aquila vola da sola, lo sai o no? Cioè non, non, non sei non sei proprietà schiera, di Berlusconi. E il corvi è e schiera e l'aquila da sola. Non sei proprietà di Berlusconi. Beh, un po' sì, no. dai. Politicamente sei un po' proprietà Beh, di no, Berlusconi. No, io stivo per Berlusconi, tu lo sai? Io io gli voglio bene, eh. lo seguo finché c'è, certo. Ma con chi stai? Io sto eh? con me stessa, sto, eh. io sono una persona credo leale, sì. onesta, Vabbè. sincera e, e e finché vive per Lusconi sto come Lusconi. Finché vive. Eh? Ah, ecco, quindi fin... stai no, il... politicamente sciocco. No, sì, certo, politicamente, eh, politicamente. Eh, infatti, Dio, io sono una fedele, ma se Alfano lo tradisce, che succede? Alfano non tradisce. Se Secondo lo tradisce me... che fai ti incazzi come una bestia tu? No, non mi incazzo. Che cazzo. gli diresti? Posso che gli diresti? Voglio capire, comprendere. Io non lo tradisco e dato che stimo anche Alfano, mi auguro e spero che lui Vabbè, questo, mi possa auguro, mi auguro, mi auguro, no, tra l'altro. Potrebbe bene, no, davvero. Perché per lo scori credo che l'abbia la... voluto bene, l'ha aiutato, l'ha la... l'ha fatto crescere. Hai una lui canzone un per Alfa? Dedica ne dici una bella canzone. Qual è la tra queste canzoni, Cari? Ah, arri... ad Alfano. Sì, ad Alfano. Arrivederci. Beh. Dammi la mano e sorridi senza piangere. Hai capito? Beh, che vuol dire? Beh, Scusa. È che sei tristissima. Arriveder però. Beh, arrivederci. Aspetta, piuttosto piuttosto che tra dire Berlusconi, vattene e poi ci rivedremo in un'altra occasione. Questo voglio dire. Ecco perché m'hanno chiesto a Guerò Firenze m'ha detto "Ma secondo te non ce l'hai il quid?" Io ho detto "Vabbè, l'ho detta, hai eh, detto che me la rimani". Ho detto "Per me il quid ce l'hai anche molto lungo. Sin un trono di me quando il giorno no, ma te la ricordi quello che hai detto sul quid di Alfano che ce l'aveva lungo in realtà, eh? Io? Eh tu eri, sì, anche no, che Ma io che... Non, non, non ribadisco, sì. Cioè secondo te c'è un quid lungo? No, nel senso che è un ragazzo intelligente, capace. <ride> tu intendi un altro quid che io che, che cavolo no, che ne beh, sappia? A te piace la gente, dimmi la verità. A te ho là l'ho visto poche volte, hai capito quel quid che dici tu? Per come poche volte? Eh, sì. ma sì, perché insomma eravamo, vabbè, lasciamo perdere. Cioè, hai trombato poco, scusami eh. se uso questa espressione, eh. Cioè, non mi come, dire Come sono come sono, eh, come sono guarda, cortese. Guarda, ti posso confessare non è carino, non è da signora. Ti posso confermare che dimmi. è proprio vero. Cioè ma donna commessa pentita. È eh, pochissimo, ma certo. Cioè, con quanti uomini? 2, 3? Eh, pochissimo. guarda, proprio se fai proprio proprio ma te lo giuro, eh. Sono sincera, sì? tutta la mia vita quattro. Sì. No, non è quattro. Sono quattro. quattro. Sono 4. Giuro. Cioè, te li ricordi? Cioè, sono uh, talmente me, pochi e che si te li ricordo. Ricordo tutto. Ma che scherzi? Eh, 4, sono 4. E buoni quanti eh? erano? No? Buoni, buoni quanti erano? Pochi. Pochi. Pochi, cioè buoni, diciamo, a letto, poi uno, <ride> il marito, uno. Pochi, pochi. Pochi. No. <ride> mezzo. <ride> Ma come mezzo? No. Marco tuo marito hai salvato. Hai no. detto, stai zitto, parlavamo di musica, da ascolta. Aspetta non un si attimo. Si può dire lo stesso Scusa. di Berlusconi, però. Beh, no, ecco, eh, esatto, eh, non si lo conosco sotto quell'aspetto io dire, rispetto con la Premier. Sei Macri, ci non ha avuto mai problemi. Renzi, Renzi ti piace moltissimo, di la verità, eh? Ti Renzi piace? Mi piaceva moltissimo. Perché adesso che è successo? No, non è che non mi piaccia proprio più. È eh, un pochino si è appannata l'immagine, l'idea sì, che avevo vero, di lui, un pochino. Sì, sì. Non so perché, perché poi è fatale, no, sai, anni Renzi, sì. i personaggi ti Ma piacciono. Ma tu tra tantissimo. Renzi e Alfano chi potresti? Alfano? No, Alfano, no Alfano, Alfano, Alfano, Albano. Albano, <ride> al Fano, <Albano> azzi al Fano, al Fano mille volte. <ride> Trenzi e al Fano, Renzi, no ragazzi, su. Dai, io su. Stavo de, de, dicendo del piede. Ma Pdl. che sei, ormai Adesso non posso neanche più dire Manco te ricandidi, di quello Ma... di Forza Ma... Italia, cazzo. Manco te ricandidi di più, dai, su. Eh, chi te l'ha detto? Ah, te ricandidi? No, no. Ah, ecco. Ascolta. Senti, ma scusa, ma non c'è un po' da vergognarsi in Europa per quello che ha detto Berlusconi sugli ebrei l'altro l'altro giorno? Eh. Ma no. Ti sei dai, un po' vergognata, dai. dai no, ma dai su. Ma dai, su. Voi che siete, dovete fare una radio pungente. Dimmi, ti sei eh, vergognata? Dillo, ti sei si vergognata. Quelle battutacce che dite voi. Però sono è una cosa ehm... Va bene, forse poteva fare meno, non poteva anche non dirla, ma è un modo di dire, non è che volesse proprio Sì, dire ma ti sei un po' vergognata, ti sei storto il naso, il bronzo un hanno, po', dai. E eh, gasati, dai. No, però ti sei vergognata per questo paragone tra i figli di Berruscone e gli ebrei. Dai, un po' di, in Europa, come vai? Di no, fronte No, a... io ho detto um, Come hai spiegato? No, <ride> francamente eh. ho detto uh, uh, ho detto ho detto e ho detto, poteva anche No, ho detto niente, dai. ecco. E poi è stato chiuso nel suo ufficio fece fece fece tutto il giorno. Io dico sempre troppo poi mi pento perché dico no... quello che penso. Poteva anche Poteva fare a meno, dai, diciamo. E sì, poteva fare a meno. Sì, poteva ehm, fare. No, dai, è una però cosa. E poi poverino, non può far nulla, non può dir nulla che la mazza. Beh, vabbè, ho capito la mazza, non è che io gli ho detto qualcuno di paragonare i figli agli ebrei, dai, su, è anche Ma prima un modo di dire, come dire, oh Dio, mi sento in croce. Ho letto qualcosa che No, questa è lei, Sallusti che l'ha copiato da Sallusti questo qua, dai. Eh, però adesso la cosa carina, io Sallusti non lo imito, non lo copio e non lo seguo, però ragazzi, quando selle cose le dico Dedico una canzone a Renzi, dai. A Renzi? Sì. Addormentarmi così tra le tue braccia mm. mentre tu mi baci Mi batti sempre più. Ti piace? Beh, allora sei un po' innamorata di Renzi. Eh beh, cazzo, se ti se gli dedico questa canzone. È una canzone del disco, eh, occhio. È un tuo eh, nuovo però... idolo, è un tuo nuovo idolo, dai. E per dai. chi vuole ancora la lira? Oh, ho per te dopo Berlusconi. 1000 lire al mese. Ho secondo te, secondo secondo me dopo Berlusconi tu vai in braccio Renzi. a Renzi. C'è solo Renzi per te. Questa è la realtà. Questa la re no, non puoi sfuggire a questa realtà, si vede, si sente, da come da come Ma guarda che c'è eh. chi ha più carisma Renzi ci o Alfano. Dilla, diciamola tutta, dai, su, dilla. Guarda che Alfano mentre Renzi sta scendendo leggermente, Alfano sale, dice. Alfano sta sta salendo, sta salendo molto salendo. lentamente. Sta salendo molto lentamente. È molto molto lentamente. <ride> Ma molto. chi ha più carisma? Chi ha più carisma? Beh, dei due? Sì, dimmi la dei verità. Dei due Berlusconi. Vabbè, Berlusconi, vabbè, Berlusconi <ride> lo sappiamo. Ma chi è che fosse più carismatico? Cosa dici? Eh, ma, ma sì, però ormai Sto vivi, non mi vedi leader? No, eh? No, leader proprio no, no leader no, perché studiato, sei vero? sincera, sei buona, non sei non sei cattiva, capito? No, no, le, non ho il pelo. Non sei cattiva, ah, non sei. Ma Berlusconi racconta un sacco di barzellette anche sugli ebrei, mi sembra, eh? O no? No, sugli ebrei mai. Ma come no? Ogni no, tanto, ogni tanto, ogni tanto dice qualche stronzata, dai. Non te lo no, giuro, guarda, nonostante non fosse proprio in in grandissima forma l'ultima volta che l'abbiamo la sì, vista che lo, visto, so, lo, lo so. vedo solo quando è eh, consigliere e ci ha raccontato una barzelletta com'era com'era? Che... Ah oh, co eh, come perché c'è qui mio fratello. Taglio com'era la barzelletta di Berlusconi che te l'ho raccontata che era carina. Lei che la devo raccontare in radio che è molto carina. Com'era? Com'era? E su. Eh ma lui Berlusconiano eh, di Eh, ma si come non ci ridoi il fratello? Dai, ma qual era? Dai, ah, dai erano così cari. No, ti giuro su Dio che lo mi ricordo, ma era molto carina, molto. Siedati, me lasci un attimo da, da che posso pensare della raccolta. Ascolta. Eh, dimmi cara. Ascolta, il disco esce il 19 ma nove novembre. Ma l'ho solo detto, Ancora? basta ah, queste marchette. Se eh, non l'ho detto, il 19 novembre preciso. Ma l'ho detto io, cerca di te. Ma è un va. disco un po' jazz, la... un po' blues. Vabbè, po'... ho capito, ma non fare marchette che qui non c'è bisogno. No, dai, ma fammi non me lo Ma dimmi un po' la verità, ti piace Marine? Ti piace Marine? No, ecco, qua non la fai. Arielle Pen ti piace? Eh? Sì, ti piaccio. Perché fatalmente, non so perché, eh. quando andiamo alla mensa siamo sempre vicine. Eh, ah, ok. E mangia poco. Sale mangia, mangia con le mani, io, Ma io, con la le mani o con le forbici? Mangia poco è molto è sempre molto elegante, molto carina, non ha mai la cioè, crescita dice alle palle, eh? Dice palle terribili. Secondo me ha le generiche. Ha la mecca quelle famose palle come ha detto Letta sì. D'Acciaio. Sì, ce l'ha lei invece, eh? Ce l'ha lei, eh? <ride> lei c'ha le palle d'Acciaio, ragazzi, quella lì. Eh, lo so, eh, ti piacerà. Bella lì farà parlare di sé ancora. Eh. Ma e che... Marina Berrusconi, ce la vedi come leader o no? Io ho ho sempre detto, io non è che conosco sì. Marina Berlusconi, ho incontrato qualche volta. Ormai ha detto volta, di no, eh, ormai, è ormai ha detto donna di no. Una storia deliziosa, ma io sono certa. Sì. Perché per quante pressioni possono applicare di no, di no. lei non entrerà mai in politica, sono mm. certa di questo. Anche perché lei no, ha No, la padre... prostituta, la barzelletta è quella della prostituta, com'era che è fa? È un, pa un padre che che è? No, quella della prostituta al barista, com'era la barzelletta? Beh, un uomo utilizzare? va al bar e ordina tre caffè, il barista gli chiede com'è? Ah! Ah, sera sì, quella lì. Com'è? Com'è? E adesso a quest'ora. Un uomo va al bar e ordina tre caffè. Poi dopo io lo guardo e dice "Dai, dai, il barista gli chiede tutte quelle menate, riscrino delle cose". Vabbè, uno va al bar. Sì. <ride> e dice al barista "Tre caffè". Sì. Fa "Come tre caffè?". Sì. La zanzara e quell'odioso insetto. E non mi fa dormire la notte. Sei vide? Ci sì? dispiacerebbe andare a fare in culo sempre dopo Ma di te. E i cani? pure lo spray a tisandara. Sono tornati a parlare quelli dell'esercito di Silvio, l'esercito di Silvio. Esiste ancora quella roba là? Beh, finché esiste Berlusconi, penso che esisterà l'esercito di Silvio, eh. Sì, sì, sì. Signor Furlan, c'è uno Furlan. La Nuova Forza Italia è per cacciare i ministri, Furlan. Pare che parli molto con Berlusconi, si sentano per telefono, eh? Ma dice che i ministri del PDL sono rimasti lì per la poltrona? Beh, mi sembrava vogliono rimanere per la poltrona, noi contiamo, ah, di, mandarli ah, noi contiamo di mandarli a, a casa, noi contiamo Lei tende al nuovo Forza Italia, vedo lì che c'è scritto. Noi stiamo lavorando per creare la nuova Forza capito. Italia con un grande ricambio generazionale. Ho capito. La Santara, l'imperdibile, esatto. Senza Berlusconi saremo come l'Ungheria in mano ai comunisti, senti. Affatitcius noi quello che è il sentimento che noi vogliamo riportare del 94 e se la rivoluzione liberale non è stata fatta del tutto, moltissimo è stato fatto, è un miracolo che non ha consegnato l'Italia in mano a voi comunisti, sennò no a quest'ora eravamo esattamente come l'Ungheria. Come l'Ungheria bermetico e non guerria che sta nei fascisti adesso, tra l'altro. C'è l'Ungheria del 50 de, de, de, del comunismo dice Purlan. È Furlan. un uomo lucido per l'Italia. Signor Purlan, saremo come l'Ungheria comunista. Bah. Dai. Cio rende che orbe la la tripla punturina qui, eh, tre signori con tripla punturina. Poi se la piglia con la renziana bona fe. Senti, cioè non se la piglia. In realtà cioè ci prova quasi, no? Ora ste qui prate. Mi rispondate graficamente, buonasera. No, beh, il devio del devio, mi faccia chiedere una cosa a Furlan, sì, perché Furlan oggi sì. mi stimola sai. Allora, ah, non appena ha detto che vuole non appena ha detto che vuole rifondare anche anche lei mi stimola detto, molto, eh. Sì. No, mi allora non appena ha detto che vuole rifondare forse Italia, cioè Furlan, io ho bisogno che lei ricordi. Vabbè, vabbè, vabbè. Anche lei mi stimola dai, molto. Dai, su, dai. Dai. Oh, c'è la proposta dei 5 Stelle del reddito di cittadinanza, cioè 600 € a tutti, eh? 600 € a tutti. Dove trovano i soldi? Non si sa, anzi loro lo dicono, eh? Bisogna dire la verità. Dicono come trovare i soldi e mettendo l'imu sulla chiesa e tagliando le pensioni d'oro e tagliando le spese militari. Ora può sembrare una follia, guarda. Io non è neanche sbagliato. Voglio devi, voglio dirti una cosa chiara. Io non farei mai il reddito per tutti, per carità, non lo farei mai una cosa di un socialismo, di un comunismo che mi dà fastidio solo a pensarlo. €600 euro per tutti, poi per chi? È ehm, un meccanismo complesso, la lista di collocamento e ehm, la gente è spinta a non trovare lavoro, anche se €600 euro sono pochi. Ma comunque Sembra una follia, però comunque è una proposta Cioè è una proposta folle, socialista, comunista, quello che volete Antiquata, ehm, rivoluzionaria Costosissima Costosa, però loro dicono come trovare i soldi Ed è giusto mettere la limu sulla chiesa yeah, È giusto tagliare le pensioni d'oro Ed è giusto in parte diminuire le spese militari Però, però, gli altri che fanno? Che cosa fanno? Questi intanto presentano una proposta concreta. Sarà una follia, però è concreta, c'è una voce di questi qua di 56 tanto uguale perché conta solo Grillo, se no. I soldi ne servono, ne saranno parecchi, dove li troviamo? Tagliando il Ministero della Difesa, tagliando le pesci d'oro, mettendo facendo pagare l'IMU alla chiesa e ottenendo nuove risorse dal gioco d'azzardo. Ah, c'è il gioco d'azzardo anche, eh? Signor Pesco. Titoli del TC3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli per TG3. E ascoltate cosa deve dire. L'età difficile trovare le coperture, ma la seconda rata IMU non si pagherà. Nessuna divergenza con Saccomanni. Mai detto che ho le palle d'acciaio. Palanga di emendamenti per cambiare la manovra. Si punta a rivalutare le pensioni più basse con tagli a quelle oltre i 90.000 euro. Interventi più mirati al cuneo fiscale. La direzione PD da lunedì stop al tesseramento, d'accordo i candidati alla segreteria tranne Civati che attacca, dice decisione tardiva. La corruzione è come una droga, ha detto Papa Francesco oggi in Santa Marta. Si comincia con una bustarella, poi l'abitudine alle tangenti diventa dipendenza. Buffera sull'azienda del trasporto pubblico di Roma, si sarebbero clonati biglietti per creare fondi neri, una truffa da 70 milioni. Il sindaco uno schiaffo in faccia alla città. Si viziava i migranti, violentava le donne anche sui barconi Arrestato, uno scafista responsabile del naufragio di Lampedusa Si nascondeva tra i sopravvissuti E Greenpeace diffonde il video dell'abordaggio della nave Arctic Sunrise Da parte della polizia russa Gli ambientalisti protestavano per le trivellazioni nell'Artico Ma danzano come zanzare Iva Zanicchi, europarlamentare del PDL. Sì, eh, che cosa ti venivi in mente? 600 sì. euro per tutti, che insomma è onorevole, per l'amor di Dio. Vi eh. ricordate dopo la guerra, col c'era il il partito della bistecca, una bistecca per tutti? Sì. Ecco, sì. mi ricordo un po' quella cosa lì. Sì. Ma sì, è una robina, va dai. Beh, fare, ma dai. come si fa, dai? Allora poi le di la barzelletta. Vai, vai, fammela, sì. fammela, vai. Allora, eh, c'è questo questo signore che entra in un, in un bar e chiede le tre caffè, ma prima di entrare al bar, sì. va in in un negozio di dischi lì di vicino e chiede alla commessa Quando esce il disco in cerca di te di Vazanichi Ma dai su Ehi, Ma dai dice, ma dai, dai su il 9 di novembre Dai smettila di <ride> trenerci <Tu> per <ride> il si culo Com'è la barzelletta di Bernusconi dai <ride> uhuh, uhuh, uhuh. Allora va ma, al bar e dice Eh tre caffè. Ma chi va? Aspetta, eh, e uno, ricominciamo. Uno, uno, un uno. Dai, allora? Era uno, sobilliamo un po' a te. Adiciamo <ride> Ferdini va al bar. Ferdini e va al bar e, e dice al barista: "Tre caffè". Il sì. barista dice: "Vabbè, ma scusi, per chi sono?". "Uno uno per te, uno per me e uno per la puttana di tua moglie che là". Il barista scende e gli mola due tre ceffoni così questo aveva un po' sagagnato. Mm. Dopo una settimana ritorna. E il barista lo guarda in modo feroce e dice: "Allora, cosa vuoi?". "Eh vorrei tre caffè. Per chi?". Beh, uno per me, uno per te e uno per quella puttana di tua moglie che l'hai fatta. Questo scende, gli va, gli lo, lo massacra. Passa un mese, arriva tutto storto, tutto tutto sacagnato. Eh. Si avvicina al bancone e dice "Due caffè. Due caffè. E per chi sarebbero? Uno per me, uno per quella puttana di tua moglie, per te niente perché ti rende nervoso." <ride> <ride> Beh, però Berlusconi ogni tanto è un cioè, perché Berlusconi, ragazzi, Eh. Non ero al momento dalla barzelletta, ma io lo ho amato, l'ho adorato, ho detto "Guarda, ti seguirò per tutta la vita, perché uno che ha tutti i problemi, che eh. ha la porta, perché poi c'è sempre qualcuno". Lui non l'avrebbe sì. raccontata la barzelletta, ma c'è sempre qualche che eh, che dice "Ecco quello di sì". No, l'ho detto, l'ho sì, detto a te. Quanti le calcolo a Berus con i piedi? No, l'hai detto tu no, quella parola. No, però la parola la dico io. Lei le sta ca... dicendo un po' le caspiti. Qua... Sì, eh, perché è uguale. E quanti eh. leccapiedi eh, ah, a Berus con le tante, eh? Ah, io preferisco i caspiedi sopra adesso. Ah, sì? Ma chi è il è? capo lì? Sei un po' feticista ca... anche tu coi piedi? Io sì, per esempio. Eh, sì. Sì, sì. No, almeno proprio no. A me, a me ti piacciono, piacciono le cosce dei cuochi, le cosce. Beh, c'erano quattro quattro uomini, ma solo qua. Ma sei stato quattro uomini con quattro uomini in vita tua. Entra. Io ho avuto pochissimi uomini, però se devo dire cosa mi piace, è un uomo, la coscia, sai del calciatori, quelli proprio forti. Ah, certo, ti piace la dici? coscia, eh? Sì. Ti piace la coscia. La, la coscia, coscia di pollo. La coscia di pollo. E io per te ero coi gli ormoni della zamucchia. A te piace la coscia di pollo. Va bene. Sai che c'è un cagnolino quasi uguale a Dudu? Sì. Che si chiama Ciri e parliamo di Ciri. Come si chiama? Ciri. Da Cirillina, Ciri. Ah, Ciri, ma, ma non Ciri lo porti Cirillina. al ristorante. Quasi uguale vero? che vuol dire quasi no, okay, uguale. Cioè che vabbè, questo è vecchio, poi cieco, sordo, ma è un amore a 15 anni. Tu eh. du tu invece è un piumino di Cipria. Fallo lo incontrare dito, con tu, no? Fallo incontrare. L'ho incontrato quando siamo andati a colazione da Berlusconi. Eh, che dice? Si apre la porta, entra un cameriere a portarci, sì, non mi ricordo sì. cosa, e aveva Ed è arrivato lui, carino! Sembrava un veramente una cosa è, è un piumino. E aveva il mio disco in bocca. Ma ma smetti la vostra stronzate, <ride> dai. Come vi voglio bene. Ascolta. Senti, ma il 27, il 26, il 27, il 27, il 27 decade Berrusconi, lo sai, no? Come fa? Decade Berlusconi il 27, lo sai, no? Io mi auguro, spero ancora di no. Sarà un ingenuo, però. Ma come stai? Ma è stato Cristina. condannato, sì. per la decisione della legge prevede questo. Dai, Ivan. Secondo me più su... interessata al suo disco Vabbè, che non. Vabbè, ma guarda, ma guarda Berlusconi. che lui decade non, decado. lui rimane sempre il nostro leader. Anche eh. adesso come vado a Roma gli porto il mio disco. Dai, smettila. <ride> però tra vendere no, milioni asconda, di copie del tuo disco e avere lui in cancella da cliente. Aspetta, ma rezzo tu dici, ma quando lo salutato? Perché io Berlusconi lo vedo soltanto nelle nelle occasioni ufficiali. Perché ahimè non ho queste queste Vabbè, lo sapete, non lo gente. Sì. Vabbè, sì, cioè non ho queste frequentazioni, sì, purtroppo ci andrei anche tutti i giorni, ma non mi invita, allora io ci vado. Non ti invita. Però adesso gli ho detto quando l'ho salutato, io dico "Ciao presidente, sì. come esce il mio disco, te lo porto", lui ha detto "Sì, hai fatto il disco". Bene, Bene, vabbè. E poi m'ha detto "Ma il mio lei si così tu l'ho comprato e sì. molto carino". Mh, mm, vabbè, è eh, eh, un, un aneddoto, inutile, e un ma, inutile ma, aneddoto inutile, un inutile aneddoto. Però sono... scusami un attimo, scusami un attimo, sì. ma secondo te può essere vero? Io non ci credo, eh, che la Pasquale la Pascale, no, la Pasquale, mi stavo riferendo sì. a un altro Pasquale. La Pascale è, les è lesbica. È la Natale. La Natale, che è Pasquale? È lesbica, possibile? No, adesso se mi fa io non lo so. Ma potrebbe essere, secondo te? E non mi interessa. No, ma potrebbe essere o no? Io posso dire attorno seria. Io l'ho incontrata una volta sola eh. davanti alla villa di Berlusconi sì. ad Arcore, sì. che io abito vicinissimo, sono passato, sì. c'era questa manifestazione e sì, allora guarda, Elovista ed è una una persona carinissima davvero. Vabbè, molto quello, fine, vabbè, d'accordo, ma che vuol dire quello? Ah, mi abbraccio il suo cagnetto. No, ma che me frega me se fosse anche quello che dicono. Beh, ma, ma non, non non cambia niente, io non, non lo so, sono maldicenza, dai. Questo veramente mm. è una volgarità. Comunque io non ci credo che tu sia stata solo con quattro uomini in tutta la vita, eh. Te lo giuro. <ride> quattro uomini. Sono, sono troppi? Nessuna donna? Beh, troppi. No, no, no, no dai, vabbè, no, che fa schifo. No, no! Vabbè, ti fa schifo, no, sì. Ti fa schifo, ti no? Fa schifo. Ah, sì, come no? Capisco. Ti fa schifo. No, no, no, no, no, no, ti, tanto, no ti fa schifo. Se mi fossero piaciute le donne, avrei avuto meno problemi. Publicità. Non mi piaccio. No, no, non ti piace? No, no, sì, ti fa lo schifo. Ciao. Sì, ti fa schifo. schifo. Così cioè, hai detto là. C'è due la... donne che si baccano, così ti fa schifo o fastidio? Ti dà fastidio, ti fa schifo. Eh, mi fa schifo vedere due donne che si baciano. No, però no, ma io sono, guarda che io ho tantissime amiche lesbiche. Eh, quello si dice sempre. Però l'idea, l'idea dell'idea Ah, è simpaticissima e mi dice sempre: "Iva, tu non sai quello che ti sei persa eh. e se magari dovessi ormai sono troppo vecchia sì. se dovessi cambiare idea ti prego per carità dici me. tu per carità eh no, tu dici ma per, carità, per carità per carità andiamo lì perì ma certo ma viva dio io sono per gli bacio, per dammi, le lesbiche, ti posso liberi. baciare i piedi invece di baciarti sulla sulla guancia a chi a te sul piede, sì. guarda che io ho due piedini. Io <ride> quando voglio far ridere eh. mio marito che è un po' che depresso, fai? anche i miei, i miei familiari, eh. mio fratello, tutti, i miei collaboratori, io mi, mi tiro via le scarpe, tiro via le calze e faccio vedere loro i miei piedi. Pubblicità con, con questa con questa, questa con questa, questa con questa scena. Mi dia l'umore. Sarvi di Roma fuori? Senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardava, servì di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. L'arresto di Lancini, sindaco di Adro, mi ha fatto ricordare eh, una puntata di tre anni fa, l'estate del, no anzi la primavera credo del 2010, dunque più di tre anni fa, tre anni e mezzo fa, in cui il sindaco di Adro, quello che riempì, la sua cittadina del sole delle Alpi, in particolare una scuola e, e ci furono polemiche feroci. Luca Telesi gli diede dalla testa di cazzo, sentite e e la scuola sentito si di Gianfranco Miglio che paderega quindi c'è il nome Gianfranco il Miglio di Allega poteva dimettersi pure non lo so la scheda elettorale e in quanto professore federalista richiamava perfettamente quello che era l'impegno di questa amministrazione che nonostante non abbia riscontrato aiuti da parte di nessuno ha girato in dietro sì, le ma maniche con le tasse di Sì, ma Lancipini, ma io allora, noi noi noi noi questa cosa qui se siamo dei eh. in un comune di sinistra facessero l'asilo Bertinotti e ci fosse il simbolo di fonda io oggi è che quel simbolo e quel sindaco ha un testa di cazzo e penso pure lei ah eh e eh, eh, si è beccato un si è beccato una parolaccia Lancini da parte di No, no, parte... io ho detto quello non sono come lui, ma quello che fa la zillo per di notte o per il cazzo, cazzo poi non so che palazzone, evidentemente ognuno è libero di esprimere però... le proprie opinioni. Sì, d'accordo, però non la... mi permettere, non mi permettere mai di dare un epiteto del genere a una persona che non ho mai incontrato, che non conosco, che ho l'occasione di conoscere solo adesso, però ripeto, guardi, non fa parte del mio stile. D'accordo, Lancini, però io le voglio come digiterebbe uno che fa la zillo 850 notti. Devi mettere la falce in martello, leggomelo tutti cherebbe. Chi se ne frega, se va bene alla gente di quel paese, chi se ne frega? Come è malata esta sociedad, contro l'hombre che tiene altra sessualdad. Quanta gente ve tormenta, quanta gente che vi assilla, porque ve gusta al macarandella perilla. Los hombres sexual son gente tal igual como no L'avvocato Cerrelli dice presidente dell'Unione Giuristi Cattolici ah, già certo, già certo. ci sarebbe da discutere sull'Unione Giuristi Cattolici. Lui però, pensa che l'omosessualità è un disordine. Ma che disordine? Perché la mente ti dice di che ti piace una persona dello stesso sesso, però il corpo è predisposto per integrarsi con una persona dell'altro sesso. E allora, è allora un'integrazione sessuale e sicuramente una forzatura anche perché non è produttiva di nessun tipo di generazione perché è strutturalmente sterile. Come si può guarire, come si può superare l'omosessualità che è un disordine che provoca scompensi mentali, porta problemi gravissimi, secondo l'avvocato Cerrelli che dice di essere stato censurato da Domenica In mm. con la castroterapia. E eh, sì, io probabilmente io direi la castroterapia. La cristo-terapia può, ecco, se si, incontra, se si incontra Gesù, se si incontra Dio e la propria vita si ordina. Se si baciano due uomini per strada, mi fanno schifo. Se ci sono due uomini che si baciano in pubblico, lei che reazione ha? Ma a me personalmente eh, non eh, mi fa un po' schifo. <ride> devo devo ammettere devo ammettere questo perché non lo non lo trovo naturale. Non trovo naturale il il fatto che Como è malata. Il... Esta ansiedad. L'avvocato. Contro l'ombra che tiene oltre se svidar. Siamo qui 80024 0024 la Zazzara. Dove andiamo? Andiamo a sentire Giorgio dalla provincia di Modena. Giorgio Buonasera, ciao dica, David. Dica. Buonasera a tutti. Volevo che... fare una domandona a questo simpaticone di David. Sì. Sì, David, se mai me non importa. Beh, sono di Modena, quindi viene bene David. Sì. Mm. No, però se uno so si chiama Davide o David, David. David. David. David, comunque, sì, vabbè, eh, cioè, uno viene bene, bene Giuseppe, però lo chiamo Giuseppe. No, no però è Giuseppe, beh, eh, comunque, vabbè, qui Modena, quindi va. Osanna al figlio di David. Vabbè, dai, forza. Beh, non mi impiccherei a questo, mai mai. Era era solo per chiedere al buon vecchio Pareso. Sì. Come fa a udiaremo io raviserare movimento 5 non Stelle No no odio nessuno Ma insomma allora No in no odio così nessuno così, pura critica politica così. Ha essere così intollerante. Non no, odio nessuno, con... certo che poi a sentire beh, no, non sono intollerante per nulla, certo poi a sentire Grillo che adesso ha detto l'altro giorno se decideremo deciderò io chi sarà chi saranno i prossimi candidati, quando ha no, raccontato mesi. quella balla colossale delle online, delle votazioni online dei... e poi è lui, poi è chiaro che era così, no? Lui e Casaleggio che decidono, beh, al almeno fateci sorridere almeno. Sì oro, ma sono mesi, è e da quando si sente parlare del Movimento 5 Stelle che tu, ad esempio, dici che Bersani è un leader e adesso che Bersani è sputtanato. No, mai detto che Bersani è un leader, leader. Ma, non, ma io vado al merito so. delle questioni. Va bene Giorgio Luca da Vicenza, buonasera. Qui non c'è sì, nessun buonasera. odio per nessuno, guardiamo quello sì. che le persone dicono, non ce ne frega niente odiare o non odiare. Sì. Luca Vicenza. Sì, bu buonasera Cusani. E eh, niente, io volevo eh, riguardo al discorso delle 600 € al mese per i disoccupati. Eh ho detto alla follia del, dell'idea delle 600 € al mese per i disoccupati. Questi non sanno nemmeno, patronano mai lavorato, come hai discusso, perché io No, veramente molti di quelli, molti questi, di quelli disoccupati di 5 lavorano, stelle, in lavoro, realtà lavoro. Eh, lavorano quasi tutti, eh. No, no, no, no, attenzione, io che sono un eh, normalissimo lavoratore e un italiano medio, eh. in un secondo ho fatto questo conto, ho detto "Benissimo, mi metto disoccupato, prendo 600 € al mese, sì. ok. Lavoro 4 ore al giorno in nero. D'accordo. Alla fine no, è perché lei è un delinquente, 8. 8. 8. 8. che vuol dire? Cioè no, no, no, Cioè no, no, fa sì. No, no. Non ho capito. Si vogliono, si si, no, si vogliono dimette vogliono dal posto Vogliono sommergere il mercato nero del lavoro, ok? E fanno delle leggi per incentivare il mercato nero del lavoro, perché io lavorando 4 ore in nero, prendendo 800 € al mese lavorando in nero, 600 dal governo, mi passo l'altra mezza giornata coi miei figli. Ma ah, Vabbè, Luca, ho capito, ho capito, però e No, ma è evidente che è, un, è molto difficile fare questa cosa qua. Però ma io ho detto punto mio, mi scusi, il punto mio sì. non è tanto che ehm è giusto o è sbagliato, è che chi formula queste proposte eh. non sa nulla, non sa nulla del lavoro. Loro dicono, loro dicono di essersi consultati con gli esperti, cioè c'è in tanti altri paesi in forme diverse. Comunque in ogni eh, caso. Luca, però sicuramente Luca, Luca, la realtà è, è una sola, la realtà è una sola, molto semplice, molto semplice, uh. che eh, però al contrario di altri che propongono, anzi che non propongono, questa almeno è una proposta. Si dice dove ma sì, ma si dice dove è. si prendono i soldi, si dice anche com'è articolata perché uno si deve iscrivere alle liste eh, di disoccupazione, si deve iscrivere eh, alle liste eh, delle agenzie in cui si cerca lavoro, cioè non è che è 600 € per tutti così in maniera indiscriminata. Poi ovviamente secondo me non può funzionare e può provocare gli scompensi che lei dice. Dopodiché è una proposta concreta, gli altri non dicono e non fanno un cazzo. Lui ci giù da Udine, dai, Luigi. Eccolo, eccolo, eccolo. Dimmi. E eh, io desidero scrivere una biografia non autorizzata forse di Firenze. Ma che vuol dire eh, biografia di Firenze? Ma non me ne pare il caso. Non mi pare il caso. È eh, sempre te te, eh, te, te, te, no, eh, tempo te, da te. perdere, dopo tutto. Allora fare. io E cosa scriverebbe in questa biografia non autorizzata? Bravo. Allora. Eh da 2 o 3 anni sì. io o in maniera o l'altra casco della vostra trasmissione cioè, vuol dire sì, che mi piace meno male sì ho ascoltato più Parenzo fa me ferì ho ascoltato più Parenzo che l'Oliva Zanecchi Scrive, sì, veramente, più no, Parenzo, la cosa lì è molto semplice. Sì. Ma di Parenzo da che parte comincia? Chi è Parenzo? Dov'è Parenzo? Io eh, non lo so. Ma se se si vuole esercitare si eserciti, vada su internet, lo può fare con allora, la mia. Ora vada su internet, vi piacerò un rapporto, un approccio diretto, insomma. Ma che vuole fareesso? Ci ha chiamato per dire voglio incontrare Parenzo sì. e fargli un'intervista e scrivere io una biografia. Ma è pazzo totale. Qualcosa di più di Parenzo, perché ce l'ha l'editore? Ce l'ha l'editore? Che si espone al pubblico lui video, che si esce ribatte, riesce a ribattere su tutto. Chi è Parenzo? Ma vale. ce l'ha l'editore lei, pronto? Ma te preoccupate te. Certo che ce l'ho l'editore e allora proprio. No, la facciamo il libro, benissimo. Io gratis, non ma vedete mai se ma, dei pazzi dice, volete È dire... possibile avvicinare sto Parenzo, perché io sono un normale utente radiofonico che non eh, si va a in no, incontrare per lei. Normale no. no. Normale radiofonico sì, normale. C'è un po' di febbre, e eh? Ho un po, po' di febbre. Grazie, grazie, la faremo incontrare. Ma, vediamo, scriva faccio? delle mail. Ma aiuto, ma aiuto che scrivono mail. Mandami una mail, lavoriamoci sopra. Scriva una mail. una mail. Bene, ma fatela. No, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Che mi è, è arrivato un Sì, dimmi due parole da darmi conforto. No, Luigi, sì. va bene, lo faremo senz'altro. Scrivetemi il mio cellulare 347 No, ma che sei matto? No, ma sei ovvio <ride> che mi fermo lì. Salvo, manderà Eh, ha appena scritto un tweet. Sì, dimmi. Cruciani e Parenzo. Ve sì. la sentite di accettare una spizz salvo manderà. No, ma lascialo perdere manderà, perché Beh, lo devi risultare subito, lo devi no, denigrare. Ha scritto un tweet, lo che denigrare. Ha scritto un tweet pubblico che sì, sì, noi Sì, sì, sfida la zanzara. Bene, una ma su che? Sul reddito, sul reddito di cittadinanza, su che? Sul reddito, su reddito di cittadinanza. Ma io l'ho detto, caro Salvo, se stai sentendo, un asfida. Caro Salvo manderà, se stai sentendo. Io ho detto sì. che almeno è una proposta. Io penso che non possa funzionare, che è una follia e a me mi fa impazzire l'idea socialistaggiante, comunisteggiante di dare un di cittadinanza di base a tutti. Mi sembra una cosa un po' folle, anche se esiste naturalmente in molti Ma paesi sì, un un welfare molto più degno del nostro. Detto questo, è una proposta con è una proposta concreta con dei soldi che si pigliano qui, là le pensioni d'oro, eccetera, eccetera. Non me molestemo moskito. Non me molestemo moskito. Non me molestemo moskito. Ma di che stiamo parlando? I don't you go nome molestemo moskitto Manuel da Bergamo. Allora riguardo alla famiglia omosessuale, questo di quello voler parlare, sì. ha eh, messo non concesso che ovviamente non nulla contro gli omosessuali, ma il processo di identificazione di di un bambino in termini di una famiglia, un infante passa attraverso l'identificazione con un genitore. Non capisco come si faccia ad asserire che non potrebbero sorgere problemi nell'identificazione sessuale del menesimo bambino. Senta, è, è un discorso che abbiamo affrontato mille volte, i bambini io conosco, è pieno di testimonianze ehm, di bambini che si trovano benissimo anche con genitori omosessuali, per cui eh, caro Marano, ci sono testimonianze a favore e testimonianze contro, come ci sono bambini che si trovano malissimo perché i genitori litigano, si ammazzano, si scannano, si sì. tirano le frecce addosso, si tirano i, i, le bottiglie, eccetera. Non eh, ci sono bambini che nascono che diventano criminali successivamente pur essendo nati in famiglia perfetta dal punto di vista formale, no? Dal punto di vista formale perfetta, poi nascono criminali, drogati, eccetera, eccetera. Per cui, secondo me, il fatto che siano due uomini, due donne, un uomo e una donna non fa alcuna differenza sulla crescita del bambino, sulla crescita, su come uno cresce o no. Oh. Buonasera e buona padania a tutti. Ma dai, ma è solo Mario su eh. era Borghezio, Borghezio che appoggia Bossi, eh, nella corsa alla segreteria della Lega, eh. Appoggia Bossi, capito? David. Beh, sì, beh, questo certo. Beh, questo no, ma non... mica era così certo. Non eh. mi stupisce, lui è un secessionista, lui beh, ricorda il vecchio Bossi, quello della secessione. Beh, considera Maroni una Lega moderata, questo sì, questo non mi stupisce. Beh, però, però ha sempre comunque... considerato la Lega di Maroni una Lega, oh, Lega moderata. Oh, e con noi Matteo Salvini, buonasera, ciao Matteo. Ciao ragazzi, non sono d'accordo su, su che fatto dei due papai e delle due mamme. E eh, lo so che non Ma sei d'accordo, non forse. sei d'accordo. Ma i bambini, il papà e la mamma, sempre se si possono chiamare papà e mamma. No, vabbè, questo è qualcuno che ha detto e eh, a Bologna vogliono fare questa cosa o l'hanno già fatta, non lo so, genitore 1, genitore 2, aborro pure io questa cosa, aborro pure io, perché cambiare papà, mamma, padre, madre con genitore 1, genitore 2 è terrificante, non c'entra nulla. Però guarda che io non sono sicuro che poi, un scusami. figlio non possa crescere in maniera normale anche in una famiglia di due donne. Scusa, ha detto da Salvini che perché voglio che dire tutto a tuo figlio, lo io non, lo manderesti mai in una scuola dove ci sono i simboli della Lega, milio? Cioè voglio dire il caso di Adro, ad esempio, no? Ma ah, tu vuoi pirare subito su Ah, ma meglio avere suado. due Ma certo, ma meglio avere due papà e due mamme piuttosto che Che una come fare scuola... come padre Lancini dici tu? No, questo non mi permetto, perché ah, sarà ecco. un ottimo No, eh, no, questo ma non Ma tu gli permette. hai dato della testa di cazzo prima, eh? Te no, lo dico subito. No, indirettamente. No, gliel'hai dato? Gliel'hai dato. Politica politica, chi fa per... scelte politiche capito, di questo tipo? Quella fu una frase esagerata cazzate. detta da Luca Telese. No, ma chi fa delle scelte politiche fa. di quel tipo? E, e la gioventù di... Telese era giusto, cioè una scuola di falce e martello sarebbe una scuola stupida, idiota. Vabbè, idiota io voglio utilizzata. capire perché Matteo Salvini ha detto oggi che merita una medaglia invece per l'inchiesta in corso in cui pare pare, eh, pare secondo le accuse, bisogna sempre dirlo perché qui bisogna stare attenti, Vabbè, perché si noi possiamo ironizzare sulla scuola di Adro, l'abbiamo fatto, possiamo combattere eh. con la ini abbiamo combattuto a lungo, anche a lui ha minacciato, non so se abbia fatto una querela per quella testa di cazzo con e l'ideale telese, però qui c'è in ballo un'altra questione che sono gli arresti. Dunque tu, caro Parenzo, non puoi fare eh, il da questo punto di vista il giocoliere, perché non puoi essere garantista a corrente alternata, non è che se mettono dentro qualcuno della Lega eh, sei obbligato a fargli no, a maremaldegare. Eh, prima di maremaldegare un po'. Salvini, perché vorresti una, dargli una medaglia tu invece? Ma innanzitutto Se parenzo ignora, lo invito a visitare la scuola di Adro, che io invidio da milanese, una scuola all'avanguardia che ha detto ai cittadini, alle mamme e ai papà di Adro. Detto questo, vabbè, il sole il sole de' Alti fu, fu una cazzata, dai. Matteo, il sole il sole de' Alti fu una cazzata, dai. Scusa, ma Beh, scusa il sindaco. Eh. E di aver fatto lavorare le imprese del suo territorio a gratis, per fare a gratis, a costo zero per i cittadini un palazzetto dello sport a disposizione della sua cittadinanza eh. senza far pagar gli oneri di urbanizzazione ovviamente a queste aziende che eh. a costo zero hanno fatto il palazzetto in un periodo come questo ci vuole la medaglia a un sindaco che riesce a fare a costo zero per la sua gente una struttura del genere. Ma visto che siamo in Italia fanno uscire di galera quelli che hanno confessato ad aver ammazzato la moglie e mettono in galera i sindaci per bene. È un'Italia che mi fa schifo Però, anche perché sempre innocuto innocente come eh, son sicuro che accadrà Sì, me lo auguro so, benissimo Perché è piovuta addosso oggi sì. chi te la risarcirà Vabbè, questa è, quest è un un serio, questo, questo è un problema serio, questo è un problema che riguarda chiunque, che riguarda tutti. chiunque, d'accordo? Però io dico una cosa, il PM, il PM e eh, dice il PM eh, le accusa perché stiamo parlando dell'accusa emerge dalla vicenda una sorta di furberia di base dice con cui si ottengono molte obiettivi tra questi far lavorare costantemente i classici amici degli amici e c'è la coppia beh cita due cadei casali politicamente legati all'ancini ora tu dici che favorire eh, no, degli no, no, Fo no magari... follia Quei... secondo te follia è stato follia. arrestato è follia è stato arrestato il mese scorso eh. il sindaco della Lega guarda caso di Montichiari perché un altro PM L'aveva accusato di concussione perché questa sindaca di Montichiari avrebbe estorto a un imprenditore che gestisce una discarica dei eh. soldi non per lei, ma per il suo comune eh. per delle migliorie ambientali. Dopo un mese è caduta l'accusa. Sì. Guarda caso Quindi sto PM mi, non mi indaga, mi arresta sì. un sindaco eletto dal 70% dei cittadini capito, perché ma... avrebbe fatto lavorare due imprese, sì. non amiche su due, senza intascare un euro, ma, ma imprese ma del ricorreo. Dice territorio. amici degli ma amici, che, dice amici che... degli amici. No. Ma voi ci siete stati al palazzetto teatro di, di cui stiamo ma parlando? Sì, una io, volta io, una volta, sì, vero? Sì. Quello che c'è, però non è parte dell'inchiesta sì. quella roba lì, però. Se, se Pisa Pia, invece di aumentare le tasse a Milano riuscisse a farmi un palazzetto dello sport a gratis, facendo lavorare due imprese di Milano. Ma come a gratis? Qualcuno avrà, ma qualcuno sarà stato pagato, no? È costato zero. Vero. Eh, è costato zero. Cioè, secondo, te, un, secondo te, secondo te è vero che l'opera è questo bene fattore, secondo te? Sì è un bene fattore siamo alla follia e nessuno mi toglie l'idea che siccome i sondaggi sì. che questo li fa incazzare a morte danno la Lega in crescita e cominciano ad arrestare beh, adesso la Lega in crescita insomma, arrestino guarda. anche me sarà arrestino mezzo... anche Però me perché, perché io dico ai PM e tutta Italia che far lavorare non i miei amici ma le imprese del proprio territorio È una cosa buona e Ma lenta. scusami, ma perché se le inchieste? Euro, perché nessuno urla il complotto euro. rispetto alle inchieste che ci sono per il Comune di Torino che vede in... vedono indagati esponenti del Partito Democratico? Perché lì beh, nessuno urla? Avevamo inchieste diverse, qualcuno. che c'è? Sono inchieste, no, sono stato come... arrestato qualcuno. Quando c'è? Si come il principio mai qui c'è un qui qui, qui c'è ma... un arresto, scusa, ma... però questi PM che sono, che sono PM telecomandati, sono sono del sud, sono del partito della ma sinistra, non sono neanche come si chiama sto sto sto cazzo di PM, però Eh, perdonatemi, conosco Oscar Lancini che è uno che lavora 18 ore al giorno per i suoi eh. cittadini e vederlo finire al TG1 al TG5 come un ladro mi fa incazzare come uno può contestarlo politicamente? Sì, sì. Uno può dire è un estremista. Una testa di cazzo eh... come ha detto Parezzo prima, eccetera, oh, vabbè. No, ma io l'ho detto politicamente. Quello politicamente quello che vuole. Però però quando si lascia trapelare l'idea che uno sia un disonesto mi incazzo come un bufalo e e vorrei vedere se cadesse l'accusa invitate questo PM eh, a che in stadio 24 e ci divertiamo ah. e ci divertiamo se cadono le accuse a questo PM secondo te che che fine deve fare dovrebbe andare sì. in Siberia eh, dovrebbe sì, andare in Siberia a spaccare i sassi Torniamo subito con un Salvini incazzatissimo perché dice che le accuse avete sentito al sindaco di Adro, quello del Sole sulle sue Alpi e della Mensa, ma a queste non c'entra niente con le accuse che che ci sono adesso, è eh, è una bravissima persona, che è addirittura un benefattore, un benefattore e a lui sembra che sia un attacco alla Lega. L'Italia detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità, ai civili penali eccetera eccetera lo boto o cazzo, o cazzo, o cazzo. Un cazzo. Siamo qui 80024 0924 la Gazzara con Matteo Salvini europarlamentare della Lega Nord in corsa per la segreteria della Lega, dove sono in quattro candidati almeno per il momento. C'è anche Tosi che è un buon amico, diciamo, almeno o lo era, o lo è ancora di di di Salvini. C'è Salvini stesso, c'è Pini, Gianluca Pini, eh, Romagnolo e poi c'è chi è altro? Chi è l'altro Salvini? e eh, Bossi naturalmente, no? Bossi. Bossi, sì. Abbiato per questa storia di per questa storia di del sindaco di Adro. E eh, addirittura dice che merita una medaglia per aver fatto lavorare delle ditte locali e per aver costruito a costo zero questo palazzetto. Adesso su costo zero sì. vedremo ovviamente. Diciamo però. che due giudici hanno ritenuto utili gli ti, domiciliari. Ti voglio ricordare due. Matteo, ti voglio ricordare che tu però eh, dal punto di vista eh, adesso saranno anche metafore, ma quando hai detto per esempio che la Fornero dovrebbe essere processata in piazza e ci anzi no, ci vorrebbe uno Inter. una corte marziale la corte no letta dovrebbe essere processata Monti, in piazza Monti e la Fornero dovrà, dovranno rispondere davanti ai cittadini delle sconcerie che delle infamie che hanno approvato Beh. chiamando le leggi A rispondere come in piazza con processi popolari non ho capito Ah guarda, se fosse per me una che ha lasciato in mezzo alla strada qualche milione di pensionati esodati eh. a calci nel di dietro per 10 km sulla A4 quando c'è la coda. Con la gente che prende a calci così al pubblico ludibrio, diciamo, no? Al pubblico. Beh, però Però voglio io non so quanti esodati incontrate voi eh. al giorno, quando li tocchi eh. e ci parli e ti dicono che eh. è difficile portare a casa sì. un pezzo sì. di, di carne per i figli, perché appunto una sì. signora ha provato la riforma delle pensioni E allora lì ti passa la voglia di essere un sincero democratico e ti girano i 5 minuti. Però scusami, allora, se uno gli gira i 5 minuti e per alcuni eh, tu vorresti addirittura dei processi in piazza o la corte marziale, eh, poi poi non puoi essere iper garantista sul sindaco di Adro, però, eh, cioè non no, sei Quando su... quando in Lega ci sono stati degli errori, sono stato il primo a farmi a colpa, a riconoscerlo, quando faccio qualcosa o dico qualcosa di sbagliato chiedo scusa ci mancherebbe altro quando conosco una persona stimo una persona eh, vabbè, quando invidio quello che ha fatto per i suoi cittadini e invece di premiarlo la giustizia italiana eh. buona a casa sua alle 6:00 della mattina eh. e gli dice lei è in arresto eh, con tutto quello che accade intorno a noi in Italia eh. Mi rendo conto che la giustizia italiana ha qualche piccolissimo problema. Eh, vabbè, questo eh, questo lo sappiamo tutti, ha qualche piccolo problema, ma secondo te perché dovrebbe esserci questo attacco alla Lega? Non mi dire per questa storia dei sondaggi, perché non è che è scomodi, vabbè, perché siamo tanto Ma dai, i suoi su uno sì. se la piglia col ma sindaco è... di col sindaco di Adalo, allora a questo punto fanno un'inchiesta sugli idee. Ti aspetti una roba su di te? Ti aspetti, certo, si te. Il, ti aspetti? Ma il processo, il processo per rito. Allora, la procura di Bergamo eh. ha chiesto il giudizio ma... immediato, quindi la corsia preferenziale il processo immediato per Calderoli. Sì, quello quello quello quella è una cosa incredibile, Ora, dai. Può essere può essere eh, di, di pessimo gusto, può essere insultante, può essere offensivo, no, per ben giusto, per ben giusto portarlo a e, processo, dillo. La Procura della Repubblica Beh, sì, questo... con i tribunali intasati per processi di stupro, chieda al giudizio italiano una immediato. Un è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Parenzo? Beh, parezzo dice semplicemente che le offese razziste eh, hanno vengono punite nel nostro paese. Poi perfetto, si, può, allora, si può cambiare uscito, tutto. C'è quello è riuscito a uscire di galera, quello che ha confessato di aver ucciso la moglie a Pescara, sì, perché sono stati determinati tutti i termini e invece processiamo uno per un'offesa, ma ma per un'offesa razzista. Per un'offesa razzista è normale chiedo agli ascoltatori se hanno guardato il processo da referendum Davide il processo Davide il processo lei solo solo, solo pensare solo pensare che Calderoli debba finire davanti a un cioè, tribunale perché è... ha detto che la Chienghe mm. assomiglia a un orango mi fa orrore sì. anche a me avrà detto una cosa capisci assur... che non è una critica politica un ah, conto è dire che un, un capito, sindaco prende un per lui la lascia perderlo può anche essere una stupidaggine ma lo porti lascia perderlo ma un conto è invece e beh no è diverso però scusa cioè secondo te devi andare fino in secondo te è giusto portarlo davanti a un tribunale? Ma quello sicuramente. A seconda eh, quando è previsto dalla Sarà legge, vivi? certo. Ma come per l'omofobia io sono convinta che per l'abolizione, a mio parere, di parenzo. Come lega a come referendum di tutti i reati di opinione. Vabbè, questo non è tutto il discorso. Vabbè, uno può dire quello che vuole, anche la castroneria più assoluta e deve essere giudicato e confutato sulla idea, a me ste robe dell'omofobia, del negazionismo, uno può portare avanti le tesi storiche più strampalate e si confutano Eh, storicamente parlando processare le idee secondo mm. me è, Vabbè, è questa daregine, questa poco. non è un questa non è un'idea eh questa è un'altra cosa siamo comunque siamo a un'offesa personale razzista No quando cioè, uno dice loro è... rango non cosa è No una... quando hanno detto a hanno... cosa hanno detto sulla Lega in 20 anni Quante ce ne hanno dette. Ma che sì. c'è, dava un conto e la critica politica sì. anche a che strudura. Un conto tu, è fiori, dare fiori, un orango, di, di di cioè, signore. voglio dire, che che quella battuta fosse razzista, lo riconosce chiunque, perché questo Vabbè, abbiamo detto prima. Ma quello potrebbe mille. essere anche razzista, e ma allora se voi giustificate il fatto che si possono fare, ma non, razzista, non giustifichiamo io niente, vernare. io non questo... voglio andare a tribunale, non voglio intasare i tribunali con Calderoli e Orango, su, non dai. Intasi per quello. Ma come però anche, devo se poi devo discutere su razzismo, secondo me sono più razziste alcune dichiarazioni del ministro Kiengene nei confronti degli italiani, ma non per questo la porto in tribunale. Cioè è più razzista la Ghianga della Lega, dici tu? Vabbè, ah ah vabbè, quando si preoccupa solo degli eh. altri, solo degli altri eh. è pagata dai cittadini italiani, quindi se ogni tanto si occupa eh. anche di cittadini italiani, l'unica legge che approvate è quella che apre i concorsi pubblici mm. nella pubblica amministrazione anche per gli stranieri senza cittadinanza. Voi dovete ringraziare la Kienge, perché grazie al ministro Ma, avete ritrovato un'idea, sì, perché grazie al ministro avete ritrovato un'identità che avevate perso ormai. Ma, Quindi dovete se. ringraziare il fatto, diciamo, un ministro Kienge, di colore, allora. perché altrimenti eravate eh, già inesistenti politicamente. Vero, eh. Erano mesi che non vi si sentiva più e è arrivato il ministro di colore, bo bam, ecco che torna alla Lega, dovete allora, ringraziarla. Ringraziarlo c'è uno speciale la settimana prossima sul fatto che la regione Lombardia aiuterà 600 esodati ad arrivare alla pensione. Vorrei solo voler ringraziare, si, si parla solo, di voi. Chiese, di, colore, si parla solo di voi. Da quando c'è il ministro di colore si parla solo di voi, da quando c'è un ministro di colore. Ma come che colore. lavorassi? Vabbè, adesso farà il suo mestiere, cioè farà il ministro. Ma che producesse producesse una legge. Vabbè, e questo di che parla? Producesse una Bisogna legge. Bisogna tagliare le leggi, altro che produrle. Scusami Matteo, ma invece passando all'altro, ma la vicenda, ma non è che farete una manifestazione ad Adatro a sostegno di Lancini sotto casa, no? Che fate? No. Ma guarda, a Montichiari, dove è stato appunto arrestata l'altra sindaca leghista un mese eh. fa, non l'ha fatta la Lega, l'hanno fatti i cittadini e evidentemente ci avevano visto giusto. Vabbè, eh. no, quello è legittimo. Senti, ma ma io ma... ad Adatro ci andrei anche domani mattina e lo porterei fuori di casa sulle mie spalle. Cioè, fuori di casa violando la legge addirittura. Assolutamente sì. Beh, se siamo se siamo a questo punto arrestatemi. Ce arrestatemi. Ce no, lo porto fuori fuori no, sulle però, spalle di Avano. Ma lei è un deputato, sì, sì. scusi Salvini, però lei è un deputato, no? Allora qui sì. può, si può discutere il provvedimento di un GIP eh, eh, della richiesta del PM, si può discutere di tutto, le accuse sbagliate, no, quello che puoi, lei vuole. Tu non puoi rovinare E io mi persona, auguro che il sindaco eh, dimostri la sua estraneità ai fatti persona. al più presto. Ma tu, io mi auguro che il sindaco al più presto dimostri la sua estraneità ai fatti e glielo auguro di cuore, veramente, per poi continuare a combattere sulle stupidagili secondo me politiche che ha fatto tipo la scuola. Ma lei come fa dal deputato Giulietta, della Repubblica scuola. a dire che violerebbe un dispositivo un dispositivo di un giudice, una legge dello Stato? Come fa a dire che Potremmo violerebbe di... una legge dello Salvini, Stato? Viene Salvini è l'ultimo degli arrivati su questa terra prima di lui persone ben più importanti ne cito una indegnamente Don Milani hanno diceva e scrivevano io. che l'obbedienza non è una virtù l'obbedienza a uno stato ingiusto a una legge ingiusta non è una virtù Ma una legge è giusta è una hanno istituzionato un reato non è una legge giusta no. non è una disobbedienza allora, civile ai tempi di Don Milani hai sempre eh, domiicato di Milani, andare a fare il servizio militare e fare obiettori di coscienza era eh. un reato e oggi non è più un reato perché qualcuno allora ebbe le palle Ma si tu tentare, per, la lì. per la per la per la separazione per la separazione dell'Italia, perché quello alla fine vuole Salvin, tra nord e sud, perché tu vuoi questo, vabbè. Matteo, su, eh, diciamolo. No, se son... se dovevo scegliere la priorità oggi è riprenderci la nostra sovranità e mollare l'Europa e l'euro. Eh, vabbè, la nostra sovranità. Tu in realtà poi non non è che vuoi la sovranità dell'Italia, vuoi la sovranità del nord. No, in questo momento mi accontenter No, anzi Se l'Italia potesse riprendersi eh. la sua moneta, il suo lavoro, si rinuncereesti sta a, a rinuncere alle faturne di Bruxelles? Io inizio a salvare l'Italia eh. e poi parliamo parliamo eh. di nord Senti, e fataria. Settimà Pomì, spazio. Pomì eh, è stata molto criticata per questa pubblicità del pro del del pomodoro prodotto in eh... io Mangio solo Pomì da una settimana a questa parte, anche a colazione. <ride> Lo sapevo. Anche a colazione ti dirò, mangiamo anche pasta Barilla. Eh. Ma quando ha fatto la capriola eh, chiedendo sta sì. facendo la pasta chay e quelle sì. minate lì e eh, mangio solo pommi senza pasta perché uno deve avere il coraggio delle sue idee no, io Ah, l'ideologia eh, è terribile. Vita, no, ma è vero questo, però. L'ideologia è gay, terribile, guardi. Potere lesbico, può essere sì. trans, può essere quello che vuole. Secondo me il matrimonio è fatto pro uomo e donna, i bambini vanno un uomo e una donna e se uno vuole fare pubblicità solo con uomini e donne fa la pubblicità con uomini e donne. Vabbè, lui ha dovuto è, è dovuto andare a Canosa, dai, è dovuto andare po a poca Canosa, dai. Che mi fa tristezza. E, e senti, aveva se capito, ma ma tu non ti fidi? Non ti fidi come... di mangiare dei prodotti in camp Campania, prodotti in Campania, diciamo, dilla dilla tutta, io dilla Io adoro la mozzarella di bufala, io adoro però, le cucine di tutte però, le regioni d'Italia, però è folle che se un'azienda che lavora pomodori raccolti al nord, pubblicizza questo fatto, venga attaccata di razzismo. Secondo me è demenziale, perché oh, Ho capito, ma tu ti fideresti di di pomodori prodotti in Campania? Dimmi la verità, sì o no? Beh, se sono certificati sì, ovviamente, ma se Ammette sono comprati arriva da Piacenza o arriva da Napoli, se è buono mi frega poco. Dai, se certi. è più vicino a casa mia, visto che sono a favore del km 0, inquina Beh. di meno, mangio il pomodoro che arriva da casa mia. Se se se devo mangiare le specialità del sud, vado al sud, ovviamente. Eh, senti un attimo, ma eh, come è possibile che alla fine eh, Maroni ha detto che preferisce te, diciamo la verità. Eh no, beh, questo endorsement. Non c'è stato un piccolo endorsement. C'hanno alcuni Queste sono le nostre interpretazioni. Eh, sì, la vostra interpretazione è così, ecco, sono così difficile fine. da fare. Allora, dai, dammi una dai, dammi la tua percentuale. E quello è che a differenza del congresso del PD, dove voterà eh. chiunque passi per strada, sì. da noi voteranno Non i mi dire militanti. Non mi dire che anche tu dici che potranno votare i pedofili, come ha detto Gosi, pedofili. No, no, no, ma anzi io ho ho tanto rispetto per i militanti del Partito Democratico che sono incazzato al posto loro per le tessere false che stanno venendo fuori Beh. per il fatto che Vabbè, a differenza di quelli fatti... del PD, devo votare chiunque. Vabbè, davvero. Hanno i, i 20.000 militanti della Lega che sono quelli che che gratis si mettono anima e cuore, quindi Ma è meglio aprire, è meglio aprire. Per... Aprite pure voi con queste Apri pure no, Scusa, è Legno segretario della Lega, il direttore di Radio 24 se lo sceglie con Finindustria, non è che fa un sondaggio in mezzo alla strada tipo Ma aprite, dai, 24. aprite su, no, aprite. Caro della Lega, se lo scelgo i militanti della Lega che sono una forza inarrestabile. Non ha tutti torto su questo, però um, effettivamente. Aprite, eh. dai, su, aprite. Cosa dice il segretario del PD deve essere eletto da da uno che da, da me che passo per strada, ma vi parlo, cioè ragiono su questo, non è sbagliato, eh. Dai, su, aprite. Eh perché dai, aprite, ragione, aprite, aprite. Senti, ma forse per te Allegri, Locacellesi, tu che sei un grande milanista? Allegri mi sta sulle palle da quando è arrivato al Milan. Addirittura. Allegri è una sciagura per il Milan. Ma Lo dico la... da milanista che vedeva il Milan in Serie B. Eh. Ma ho capito. Non cammino. abbiamo un gioco, poi abbiamo dei giocatori improbabili, cioè... bianchi, neri, gialli e colorati in mezzo al ma campo. Balotelli è da cacciare? Eh? Balotelli non è da Milan. Balotelli ah. tanto grande in campo quanto quanto ha dei problemi suoi evidentemente che non gli permettono di essere grande in campo. Da da da vendere subito proprio. Ah subito, per subito. quanto mi riguarda subito. Ma eh, si... il suo risarawi che è un gioiellino che è stato massacrato adesso, è infortunato adesso, è infortunato, eh. Sì. eh ho capito. Vabbè. Insomma, da Allegri da cacciare subito secondo te? Prima subito, prima subito, subito, subito, subito. subito. Ma Manoni la via. pensa nello stesso modo? Ma non lo so, con Maroni, sì, ma no, Milanista pura lui. Tu degli esodati di ragione Lombardia, non di Allegri. Eh, so. sì, figure se non parlare di Allegri, eh. La, di la prima cosa Milano che vidi a visto sto Milan è un disastro, un casino. Via Allegri, via, via Allegri, mi va di lei detto a Berlusconi, no, mai no con Berlusconi non ci va di. Non più. ho mai parlato personalmente né incontrato personalmente Berlusconi, se lo farò io e lo dirò. Meglio Sedorf o Inzaghi, manco c'è da dirlo, quello è de, de, de, de. Eh, Pippo e Pippo, è tipo eh. gole, tipo eh. gole. Scusami Salvi, volevo suggerirti perché non chiami la cancellieri eh. per la vicenda di Diad. Chiama la cancellieri per la vicenda di Ad. È ancora diatro. ministro la, la Sì, chiamala, chiamala. Chiamala la cancellieri, chiamala, chiamala. scusa, hai allora, domiciliari, certo. è vero. Hai e sì, domiciliari, è brutto. Però, potresti parlare al cancellieri per un aiutino, no? no? Non voglio fare ironia, anzi, perché brutto un, un, un paese serio non dovrebbe avere una signora come la cancellieri che fa il ministro dopo quello eh. che è emerso. Vada stare svegli per amare. Vada stare svegli per soffrire. Ma che fastidio no, che fatica a sopportare. Siete la passatura radiofonica italiana. Vado ah, a stare svegli per amare. Vado a stare svegli per soffrire. Silenzio la vecchia. Vita sopportare. Ma non abbiamo fatto sentire Lapoeca, eh, il mito assoluto sì. Lapoeca, il quale mi raccomandati benissimo. Dai, su. È vero che alla fine si è ripreso Lapo, eh, perché ha detto "Qualcuno potrebbe rimproverarmi perché insomma cosa ha detto? Ha detto Beh. "In Italia deve vincere il merito". Certo, alcuni potrebbero dire eh, cioè non ci vogliono i figli di eccetera, qualcuno potrebbe dire che io eccetera. Sì, è vero, sono partito da uno scalino più alto, ma per salire gli scalini anche quando si parte in alto bisogna comunque avere eccetera eccetera, però so, caro Lapo, proprio tu non puoi dire cioè l'Italia non deve essere il paese dei figli di, degli amici di, dei fratelli di. Noi imprenditori, noi italiani Uh, e gli italiani indipendenti come me che l'unico vero obiettivo che hanno è quello di vedere il paese crescere e crescere nella giusta direzione con dei giusti principi, con delle giuste morali e con etica, etica intendo un paese dove viene premiato chi ha le capacità e non chi è amico di fratello di o figlio di dai su, non eh, èarente di giosta. Io lotto giusto. ogni giorno come per poi si riprende a un certo punto. Poi c'è chi può attaccarmi dicendo Beh, "Ah, ma sì, tu sei certo. nipote di fratello lì. Di... Ehm io ogni giorno lotto, lotto come imprenditore. Poi che si è partito da uno scalino di privilegio, non lo nego, ma quello che eh, conta no. poi nella vita è se tu parti da uno scalino, quanti sì. ne scali dopo, come poi anche scalarli è un conto, scalarli con correttezza, etica e bontà, secondo me sono un pregio. Bontà, la bontà è scalare con scalare con bontà. Dai. Nuove definizioni di Lapo, scalare con bontà. Io però me lo ricordo sempre alle prese con Lucci, eh. Lucci against Lapo Elcar versus come cazzo mi pare. lavoro. Ricorderete sicuramente la famosa filosofia di Lapo. Sarà un mondo nuovo, un mondo nuovo e non appena avrò che il prodotto. Che è sto mondo nuovo? E <coughs> come direi? chi si sviluppa dei prodotti e chi vuole sviluppare un mondo. Un mondo è per generare un sogno e i prodotti è semplicemente per generare prodotti. Per il futuro cosa c'è dentro la capoccia de Lavo? Il futuro, oh, c'è un decennio da affrontare. In che Lo modo Lavo, voglio... in che Lo modo entra quel questo... nuovo decennio? Un nuovo decennio, e decennio. Con questo nuovo decennio ci auguriamo di partire alla grande. Alla grande in che modo? Alla grande in che modo, Don con dei prodotti accattivanti. Accattivante quanto? Ecco, Accattivante diciamo quanto tanto passa a guardare i prodotti. Vada a stare svegli per amare. Oh, a Radio Padania sono fissati con noi, eh, David, eh? Sono Ancora? fissati con noi. Il signor Barin. Stammi Barin, che è numero 1, è molto bravo e vorrei ingaggiarlo, eh. Per sì, qualche bravo. periodo dovrebbe fare un, un mese qui a Radio 24, un mese fisso qua a Radio 24 con noi. Poi Sanmivarin dice che tu eri in procinto di andare con la Lega. Insomma, senti, Cosa? Sì, sì, sì, senti, senti. Quarello pure, va, lo portano in tribunale. Pronto? Buongiorno! Buongiorno a semi, buongiorno a tutti, sono Mario. Poi ciao Mario. Ciao, io ma non sto lì preoccupato per Gioele D'anzara. Quei due conduttori, lì non so mica quali che ha fatto con la trasmissione fantastica che ha fatto 9000 puntate, un odies della Madonna. Sì, sono sì. ancora tutti lì a aspettare altre puntate. Radio Belva, no, ma che mi faceva ridere, dicevo prima che il Parenzo, appunto, e qualche anno fa io gli ho presentato un libro, lui aveva scritto un libro che si chiamava Romanzo Padano e io l'ho presentato con Speroni e altri dirigenti della Lega a Busto Arsizio al Museo del Tessile. Io l'ho presentato io, praticamente. No? per cui insomma si si si vedeva che voleva entrare, sarebbe stato interessato a entrare nell'entourage politico della Lega e eh, sembrava così fosse, a quanto pare poi ha ricevuto qualche soldino ed eh, altre parti e sì, si, si trova molto meglio da altre parti. Cosa ne dici? Vedo, certo, si vede che è una persona corretta, che lui ha giun idea unica e eh. È uguale. Ha le idee ben chiare, ha le idee ben chiare soprattutto quando gli parlano, basta. quando gli parlano al portafoglio, sono se sono esatto, idee che parlano esatto, al portafoglio. Esatto. Se domani va uno del PDL e le ne offre il doppio i comunisti diventano degli idioti. Guarda, eh, allora, sì, quello sì. lì è normale nella in quasi tutta la nostra politica. Oggi telefonavo ieri sera. Vai dove dove molto girano ben. i soldi? Molto Vai Molto bene, molto ehm, bene che bene. Sono oggi sono Ah, oh, 8 novembre abbiamo estinto il mutuo della Beh, casa. Ma è per una cosa così, la parafidità. Allora, io da dai, chiedo su. che lui, no, no, un momento, scoi mi ha detto su. che gli ha, ha detto che voleva candidare con la Lega. Allora, io ho presentato il mio libro Romanzo Padano, ho studiato. Vabbè, non c'è bisogno Davide che spieghi, Romano, che non frega niente a nessuno. A Varese? A Varese eh, è, sì. eh. è vero, è vero, l'ha presentato. Come ha presentato il libro in tantissime serate della Lega dove mi hanno invitato a Vabbè, presentarlo. No, allora, allora sono andato. Ma è... a... Lui ha sostenuto una cosa altamente diffamatoria Beh, dicendo eh, che volevo cagnarmi con la Lega e addirittura che avei preso dei soldi, quindi o chiede scusa e dice che non è vero o gli arriva subito entro qualche settimana la notifica di una qualea per diffamazione ma smettila, Perché... eh no, ma smettila ma smettila dai su hai bisogno di soldi ma se a te avessero detto che... ma non ha detto no, che prese i soldi ha detto che vai dove ha detto che mi hanno che sei, ha al, soldo che chi chi più, che sei al soldo di chi ti offre di più che sei al soldo di chi ti offre di più a entrare nella Lega più. ho scritto un libro sulla Lega dove ho raccontato la Lega mi hanno invitato loro a presentare il libro ah, in beh, tantissime mamma sezioni mamma mia come ti arrabbi per questa cosa mi dai hanno... su ma se a te dic Sei di un ben giunto, e ti hanno Allora dai, io non su. accetto che mi dicano che che mi sono che qualcuno Vabbè, mi ha comprato. C'è l'onore. Ma perché hai l'onore? Ma dell'onore del della tua persona chi non chi te ne frega nulla te. Sei... No. Dai. Devo difendere il mio a te onore. Ma se ti dicono dai, che sei un venduto, che ti hanno comprato e che hanno chiesto di candidarti, tu sei felice, eh? Ma, ma ma ma la tua vita, ma tu puoi fa quello che ti pare del tuo onore. Io del mio lo voglio difendere. Dimmi qualcosa dei ci ha raggiunto Guido Bagata, di qualcosa parezzo. Stai esagerando, dai. Guido Bagata, lui se ne frega di bagata. Lui se ne frega di bagata è subito pagata c'è il perizio Perizzo gli avvocati Sì, è subito pagata, lo vogliono comprare, lo vogliono vogliono dire che è un convenduto, va bene Ma non fu mai bagatti. caso a nessuno perché gli avvocati costano troppo. E eh. quindi è troppo lunga, io casa, troppo lungo, quindi, io troppo dai, lungo, è troppo lungo il tutto, sicuri Ma ce manco di, lo pago l'avvocato, ce lo tenga a casa. Ma cerca ce di casa. guadagnare vendendo i libri, si ho bagatta, che ha scritto un libro. Ho, ma ha scritto ma un ha libro, scritto un romanzo, vende milioni tu, di copie bagatta questo, giusto? Ci dovevi dei milioni di copie perché un amico mio, Primo. Comunque ha scritto un romanzo. Se avessero detto quello che mi hanno detto a me i leghisti, sicuramente si incazzerebbe e farebbe la guerra. Ma guarda, io se ne fotterei Beh, a meno dai. che non mi chiedano scusa. Ma se ne fottere. A meno però, che, che, che Samy Marine ti deve chiedere scusa, questa è la cosa. E Il dire tuo... che non è vero. Ha preso atto il mio libro, ma non ho mai chiesto né Vabbè. un seggio, né mi interessa nulla di entrare nella Lega, mai mi è passato per l'anticamera del cervello, né mi ha comprato nessun Vabbè. altro, mi chiede scusa o lo querello. Allora, tanto vai a comprare il libro di Guido Bagata, appena esci da lì subito in quelle librerie aperte, Vabbè, perché si perché chiama L'amore la è servito. Lega, no, ma sostanzialmente compro. un libro è uscito per Fabri adesso, ma L'amore è servito, in realtà racconta come si limorchia ai supermercati, diciamola tutta. No, Beh, non, va, non è come. vero. No. Ecco. Però c'è una no. leggenda che dice nei supermercati Quella i single rimorchiano. È vero. Rim Intanto Puoi vedere rimorchiata al supermercato Dito al di là del vetro? Sì, quello lui ha rimorchiato. Pietro ha rimorchiato. Hai ma rimorchiato chi? tu Riccardo è rimorchiata al supermercato? Tutti. Sì, sì, sì. Tutti. Laura no, beh, Laura no, figuriamoci allora, quella che ha tiranzata da 20 e 50. Laura non lo so, praticamente no, no. integerima. Ma il problema è tutti, però questo nasce con quello spirito Io lo sai poi. che stranamente non mi è rimorchiato al supermercato. Ma non è vero, anche ti perché Ti giuro, non Questa ho mai notizia, rimorchiato eh? al supermercato. Questa ma... è una notizia. Ti giuro! Notizia. Ti no. giuro, ti posso assicurare che io non Vabbè che ci manderei non... la domestica tua sbemerter. No, ma quale domestica, no, ma, ma, ma... Domestica, no, non manderei non... il filippino io. Allora, so, se sì. il supermercato fosse il posto migliore per trovare l'anima gemella, tu parli di anima gemella così per cercare di <ride> Ma no, ma ascolta, ascolta. Allora, lo spunto non mi hai mai conosciuta la tua attuale fidanzata al supermercato. No, è conosciuta al festival del cinema di Venezia. No, al banco il banco di surgelati che poi era il banco del pesce da da morire, tant'è che il il libro ha cambiato verso ha capito, durante Parenzo, la Rama. Eh, Voi la due amate qualcuno, io nessuno. Com'è possibile questo? Io amo follemente cose? la mia fidanzata. Sto tu vivendo ami, da 7 mesi tu totalmente Tu ami follemente sotto... la tua alla tua compagna, Lorenzo, sì. Siami sì, follemente di, di follemente inter... sì o no Capisci che non è di me stesso interesse per la Ma perché adesso si questa, questa cosa lui cosa ha questa cosa, cosa che non vuole parlare Ancora abbiamo parlato io ho fatto già. una Sei domanda di... semplice ami ma follemente di la tua compagna sì. Ma puoi sì, dire, ma sì. dire sì puoi dire ma la mia vita ma certo ma eh, se allora. ci starei no ma la mia vita prima Ma non è vero tanta gente sta con la compagna il compagno non amandola assolutamente per per convenienza Mamma per noia per mille motivi se tu ami la tua compagna devi dire sì l'amo dici l'amo dici che non c'è dubbio sì l'amo Ma è grave Ma non è di alcuni Questo questo è sicuro, credo. ma questo è probabile, ecco. ma no, però intanto lei, lei vuole vuole rendere, cioè, parenza a questa idea, a questi dire, la la vita degli vita altri, ecco, la vita degli altri volta, Può essere anche messa si al chi pubblico, chi... pubblico no. l'udibrio, poi no. si può parlare sei anche Sei di pubblico interesse, sei di pub... Sei zitto un attimo. La, si il sindaco si può... di Adro è di pubblico interesse, Giulia Ligresti è di pubblico interesse. Vabbè, ma lascia, tu puoi fare le domande sulla vita privata, sessuale anche ma tu sei un uomo pubblico, ma sei un uomo pubblico come politico, sei un uomo pubblico come un politico, anzi sei per fortuna Molto più conosciuto dei politici. Sei molto più conosciuto nulla, di un qualsiasi di deputato che faccio a casa mia, francamente. Ah! Vabbè, e qual... poi sei lo stesso che non mi fa rispondere a uno che mi difama, di cosa sto rispondendo? Hai risposto, hai ragione. Hai risposto, dai, eh. ma scusa, non ho capito, quante volte hai rimorchiato al supermercato tu Guido? Da dove hai scritto no, questo no, libro? Allora, diciamo la verità. In eh. questo turno, in questo giro mai, però l'occasione. Ma questo giro quale? Questo qui del libro ah, al capito, però... Carrefour che sta aperto 24 ore al giorno mai. mai. Ho conosciuto tante donne, cioè, però Cioè, questo libro è ambientato nel Carrefour che sta aperto 4 ore al giorno. È una parte del però perché sì. la storia di uno ispirato il 30% Crucciani, come il 30% a Crucciani? Sì, c'è un po' di crack, un po' di Crucciani. Cioè, vedi eh, di conto Veredona. No? Un po' di bagate, c'è un po' il personaggio. Ti piace così? Eh, guarda, Ma è un libro per colpi, questo, è questo è un romanzo d'amore per le donne. Ovviamente visto attraverso gli occhi di un uomo che passa da singolaggio, cioè da 4-5 anni dopo il divorzio. Eh. Vedi che è un po' la tua storia. Eh, dopo il divorzio, a frequentare varie donne, trova casualmente eh. al supermercato una di no, quelle Blocca, no, no, stai bravo, parenzo, no. ascoltami. Eh, sì. si È si quello fa... che ti sblocca, sai che eh. quando c'è la cassa automatica, no, sì. per risparmiare sì. tempo, sì. che si blocca sempre perché non legge mai il barcode giusto. C'è una sì. che te la sblocca quando sei fermo lì, eh. ecco. Lui conosce questa e attraverso tanti discorsi sì. inizia questa storia d'amore che si sono... Pero io devo dire la verità, devo dire la verità. Io non sì. ho mai rimorchiato, però però so di molte persone che soprattutto gli S lunga di Milano, è una vecchia tradizione, questa è una vecchia storia, io eh, non c'ho mai che l'Ufficiale Papiniano, quello di Viale Papiniano, anche volta. Via Piave, eccetera, insomma, anche gli S lunga in tutto il Nord Italia c'è addirittura il colore dei carrelli, chi sceglie il colore del carrello è disponibile, gli sguardi, le cose, insomma, andate tutti ai supermercati dove comprate pure il libro de Bagat. Io ascolto la Zanzara perché ogni tanto voglio averlo duro al Castello di Genova. Duro Tormenta la mia noche Ehi, vabbè, siamo qui, siamo qui e vorrei vorrei di sentire, caro David, eh, vorrei risentire eh, il dentista di Grillo, perché la storia è incredibile. Ma com'è? La mamma del supermercato non l'hai abbandonata con la No, no, sta qua, sta qua al supermercato, grazie, non ti preoccupare. Grazie. Sta qui il supermercato. Ha la storia approfondisci. Del, la no? storia del dentista di Grillo, la storia del dentista di Grillo. Guarda che ti sta prendendo per il culo, eh. No, eh, lo so. La storia <ride> <del> che il dentista <ride> di Grillo è eccezionale, perché quando c'erano le no, trattative per formare il nuovo governo con l'incarico a Bersani, Bersani cercava di lo così si racconta in questo libro uscito da poco Giorni Bugiardi che ricostruisce quelle vicende lì. Allora, che succede? A un certo punto dice che Bersani non riesce a contattare Grillo, secondo me è Grillo che non si fa trovare e a un certo punto si cerca un contatto attraverso il dentista. Il dentista! Dai, su! L'abbiamo contattata e ha confermato tutto, sentite. Siccome sono amico di Grillo, sì, sì era stata questa, questa cosa qua, un, una consultazione brevissima e con nessun risultato. Cioè lei non è riuscito a fare incontrare Bersani e Grillo? No, assolutamente. Però ha provato a contattare Grillo? Sì, sì, con Grillo parliamo giornalmente di politica. Di... Però Grillo le disse no, non voglio incontrare Bersani, le rispose esatto, questo? Esatto, esatto, sì capito come si fanno i contatti oggi anche attraverso i dentisti i dentisti ma la Eccoci 80024 0224 e con noi Giulia Arena Miss Italia 2013 c'è la brutta tatuaggio invece c'è bagata c'è bagata con la Mola supermercato la Mola Servizio Ma no ma c'è anche Giulia Arena <ride> Miss Italia 2013 con un meraviglioso Ma perché anche lei rimorchia al supermercato le No, non è un'altra faccia della medaglia, vedi. Però stavolta ancora non mi ho portato dal dentista, mi dispiace vedo di attrezzarmi, eh. Eh, lo so, ma io volevo sapere la scritta che c'hai in questo con questo tatuaggio, che scritta è questo tatuaggio pazzesco che c'è qui sulla No, c'ha un tatuaggio a me non piacciono no. i tatuaggi Cui... Taguì tatuaggio, tatuaggio e c'è una parte del 26o canto dell'inferno. Posso leggerlo io? Una parte del 26o canto dell'inferno. Guido, io? vai, sì, vai. Eh sì, Fatti sì, sì, non foste a scena viver scena come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Conoscenza. E conoscenza. Eh, eh no, vabbè, eh, bagata! Eh, eh, eh, si leggeva male sulla eh, pelle, là, no, eh, e no, la hai la o? Me, me l'hanno talmente ripetuto al liceo 2 milioni di volte che Parenzo ha fatto il classico canoscenza. È fatto il classico, ma è psicologico. Ma come ti è venuto in mente? Scusami se ti ho è eh, Giulia, ma eh, potrebbe essere amico no, mia figlia, ma quasi. Okay, Però no, guarda, così, è iniziato così, eh, signora Reno. Era veramente una cosa casuale, Posso un po' un tum, colpo pa, pa. di fulmine, perché l'intenzione era quella di fare un altro tatuaggio e per puro caso sì, la notte prima appunto si ehm, dell'appuntamento da parte del tatuatore sì. ho ritrovato per puro caso questa frase. Cioè, anche no, tu, tu avevi un appuntamento? Avevi un appuntamento al buio col tatuatore? Eh? Oddio, questo sarebbe stato un po' più preoccupante, diciamo, visto l'appuntamento no, di al buio, nel senso, non sapevi che farti tatuare? No, no, no, io sapevo perfettamente cosa farti per tatuare ed era un'altra frase e poi per furocato mi sono ritrovata fra le mani queste frasi e ho detto no beh queste ce ne faremo una ragione emozionale arena dicevo Ma sì, ma uno non la si morte. può pentire, se uno mette una scritta così impegnativa, no Guido, tu che sei esperto di donne con i tatuaggi, perché Io la tua ho una fidanzata, fidanzata che ha due scritte, una sulla schiena molto fine, proprio scritte. in aramaico. Non mi chiedere cose così, mi ha scritto però devo dire la verità che io ti sono piaccio, sempre no? stato contro i tatuaggi e mi piacciono molti. Ti piace ti fa se ti è fatto piacere pure i tatuaggi, è una cosa pazzesca, cioè. Hai la... capito? È l'amore vero questo qua, eh? Quando c'è l'amore. Già è vabbè, ormai è stata, ormai. Quando c'è l'amore, l'amore, ma eh, si <ride> e are, Signora Arena, lei che mi citare 2013. La eh... no, signora Arena possibilmente no, dico, sono 19 di po... anni, dai, ero, ero eh. Lei 2 se mi chiami signora Arena. Dopo eh. i 18 anni sono tutte signore per noi, per educazione, per educata questa qui. Ma lei allora comincia a e attenzione ma lei sarebbe mai andata tu Giulia saresti mai andata a una delle famose feste di arcore del bunga bunga <ride> sì o no? No, sinceramente no. no, credo che non ci sia neanche da discutere. Brava. Però scusami Giulia, se se avrei mandato il mio dentista, ecco, non ci sia mai, magari <ride> che ne sa la vostra. Però mai, scusa, mi, il dentista, brava, brava. no, raga, guarda che eh, ci sono legionisti dentali lì, c'è, non i dentisti. Però Appunto, appunto, vedi, per questo ti dico, non ci sia mai, perché Che ma che ne pensi torna? della Minetti tu, per esempio, di una come la Minetti, che ne pensi? Quando la vedevi così sui sui giornali citata, <ride> che che pensiero faceva? No, dai, non sì, sì, certo. Sa penso che diciamo che il mondo è bello perché è vario, ecco. Cioè, tu sei Tra fatta hai una di... risposta abbastanza eloquente. Cioè, sei fatta di un'altra pasta, dici, sei sei di un'altra Ma io lo voglio sperare, sinceramente. Perché? Come perché è una cattiva persona, che ha fatto di male? No, una cattiva persona per carità, non ognuno fa le sue scelte, anche io che... faccio le mie come le ha fatto lui. Però sue, diciamole, espl... diciamole esplicitamente, secondo te, secondo te um, usava Berlusconi per i suoi scopi, dai, o um, o oh no? Ma Secondo te, credo so. utilizzava lei per i suoi scopi. È eh, tensione, Berlusconi... è un po' rarmi ah. a doppio taglio, eh. Eh, appunto, dico, appunto. Appunto. Però voglio dire, che male c'è a utilizzare la propria sensualità, il proprio corpo, secondo te? C'è c'è qualcosa no, di No, tensione non c'è nessun male, tutta una questione di Cioè, quelli che vanno a letto con i potenti, no? Giulia, scusami un attimo, tu quelli che vanno a letto con i potenti, l'ho sostenuto sì. una volta, quelli che vanno a letto con i potenti per ottenere un lavoro, per ottenere una parte, eccetera. Non si incontrano al supermercato come Bagatta scrive nel suo libro, ma vanno al sono impotenti per ottenere un lavoro, sì. per ottenere un lavoro. C'è qualcosa Chiaro, di male, ma se... c'è qualcosa di male secondo te? Eh, la questione, non, non ti sto a dire qua chiaramente la questione più etica Perché sarebbe stupido, ognuno fa quello che no, vuole no, Però c'è un problema, che, sì. che poi il, il lavoro che ottieni non è quello che sai fare Quindi rimaniamo fregati un po' tutti, no? Beh, ho capito, però È una strategia un po' di diventare È brava, Giulia Arena, brava No, però, scusa, nel perché senso Perché non ti intimorire, di pure che c'è una questione di etica Non ti spaventare di fronte a chi c'è no, che dirà No, idea, ma tu sei freddo dell'etica Io sinceramente sono dell'idea che ognuno può fare quello che brava. vuole Ribadisco, io ho fatto le mie scelte, le parole, Minetti fa fare i fecchet e ognuno sta andando avanti per la propria carriera e eh, come meglio che gli attenzione Com'è possibile Però che non hai è... eh, capita esempio non sì. so un un igienista dentale ecco che non sa fare l'igiene dentale e quello è un problema non suo, è mio. Vabbè, e poi come quello, la mettiamo? Vabbè. Ma quello no, il problema è se mai l'igienista dentale che poi fa politica, ma questo è un altro tutto un altro tema. Ma lei farebbe eh, ma mai politica? Lei farebbe mai no. politica, signora Rena? Signora Rena ancora. Ma Eh. Non si sa. Non ah, si sa non si, mai, si sa. Ma mai, eh. Vedi, potrebbe essere Potresti... interessante come poterlo inserire il mio campo. Potresti Spermo fare vedere. politica. Hai detto che Renzi ti piace. Vabbè, ormai lo dicono tutti, è scontato. Potevi dire un'altra cosa, più più originale, cioè. <ride> Hai visto no, stavolta mi sono mantenuta sul sul pare di massa, veramente. E però, cosa beh, ti piace Sven di Renzi? Venga, perché... Cosa ti piace di Renzi? Non ho che Ma guarda, mi piace sinceramente l'idea che possa portare un po' qualcosa novità, di nuovo, non necessariamente sì. qualcosa di eh. buono, attenzione perché non abbiamo eh, ancora desta no? do mano quale sia effettivamente, appunto, la sua efficienza campo. Ah. Allora non è male stare di nuovo st e dire che hai bisogno di Bravo. qualcosa di nuovo. Eh, c'è qualcosa di nuovo in Italia. Bravo che anche valori e sincera. Che, eh. che coppia veramente. Voi siete due valori. <ride> due basta, voi siete io due veramente intatto e l'amore è servire No, veramente da bagata. Voi tornate al supermercato con la signora Arena. È lei mai andata è al supermercato, in è stata Mary Mor che ha andato al supermercato, a parte che serbito. non si capisce come fa bagata a non avere un fidanzato, la signora Missitale che stupenda, non ha un fidanzato. No, ho capito. Eh me lo sto chiedendo pure io, vedi. Vabbè, sei single, che devi fare Giulia? Sei single? Eh ai no, al Carrefour si vai al Carrefour a Gidella Gattara. Perché vai eh, by... come la Gattara, non ho capito? Gattara, ma passata di. Gatto. Allora, la citella in siciliano significa quelle persone comunque che è superata la soglia eh, sì. in cui normalmente ci si sposa e rimangono in realtà single, no? Eh. Quindi è proprio la persona, sì. la, la solita donna, no, di una certa età che poi fa la, la, eh. la commarella di paese in qualche modo, Gattara, perché beh, curiosa e eh, ti tocca si però il 19 mani no? potresti andare al supermercato doveva bagatta doveva ambientare il suo libro così si Quando viene a Milano Ma no, però perché bisogna portarla al supermercato? La <ride> portare ci va su. Ma scusami, no, ma ci va Ma tu solo. la Dai, sapevi questa da cosa da sola, qua no? dei supermercati che si rimorchia nei supermercati? No, sinceramente questo non Troppo non lo sapevo, di queste mele europee. Perché scusami, faccio io una domanda, ma tu andando al supermercato cosa che farai anche se sei molto giovane, mai nessuno ti ha agganciato chiedendoti la puntualità fuori sede, quindi in qualche modo però Brava, ma mai nessuno al supermercato di sesso maschile ti ha agganciato chiedendoti la qualità del prosciutto di Parma, a differenza <ride> del culatello o del San Daniele? Non ci credo. Sì, Eh, bene. Però anche vedevi per magari i salumiere che mi esponevano più o meno eh, tutti le qualità le presentazioni. Senti, le ma ti sei mai fatta i ti... prodotti che c'erano il giorno stesso anche quelli in magazzino, mm. se è il caso? Diciamo, Quindi, diciamo guarda... un po' tutto quello che è successo Beh, a Berlusconi intorno alle ville di Ar Ad Arco e alle feste, cioè ti fa un po' schifo, dai, tutta questa roba qua. Diciamola ma, guarda, mi diciamola, fai, diciamola chiaramente, dai. Ti fa schifo dai. è per un motivo, perché mi rendo conto che poi è l'immagine che viene mm, Ti fa schifo, dai, ti fa schifo. Ti ha schifata un po' a tutti, no? Ciao no, a tutti, perché dicono, Ah, sì, Berlusconi. E ah, però, tu sei no, una di quelle tutto, che però... dice che bello all'estero Berlusconi fa schifo, dunque, cioè, dunque ti ti fa un po' schifo questa cosa qua che è successa ad Arco, Ma... boh perché lo perché credo che non dovrebbe essere una situazione diciamo accumulata alla politica che piuttosto deve essere appunto un clima prettamente istituzionale. Senti come piace a Parenzo questa roba qua? No, ma dico perché non ti stupire che c'è della gente normale che dice delle cose normali. Ma voglio tornare con Bagatta su Bembo. No, aspetta, aspetta. No, <ride> ma ti sei mai cosa? fatto ti sei mai fatto Vabbè. una canna tu, Giulia? No, vedi, questo no. Beh, però no, te la è faresti. Una di principio, di principio no. addirittura, di principio. Beh, Sì. Ma è una cosa pazzesca, Chi dai. Cioè, di e questo è una cosa così. che mi ma in che niente mi dispiace. Eh, fatela una ga non di tanto. C'è cosa oggi che ha detto che lei di gaga, <ride> ha detto che se ne fa, ha detto però e quella è diventata Lady dipendente. Quindi è, è, sì. è diventata dipendente perché a un certo punto per solo per uscire da una cosa di dolore, eccetera. Sì, si, e si è cominciato a fare 15 canne al giorno. È arrivata a fare. La sempre lo in questo bro. momento c'è troppo sonno, verso la vittima una cosa, voi non siete eh. messa di Miss Italia, quindi questa cosa non la potete dire. Eh capire. che è successo, Miss Italia? Però, però, io in teatro, ma in questo momento ho troppe ore di sonno arretrato, quindi non avrei neanche il tempo materiale di farne una. Cioè io se ho due momenti liberi dormo e cioè oh. invece si posso nelle mie situazioni capire perfettamente. Miss Italia, Italia una cosa pazzesca, ma perché perché sfora sì, sì, fa, fa, fa il tifo? Perché squadra sì. fa il tifo, Giulia. Perché io squadra fan tifo. tifo? Non tifi? Ma anche manco, manco no, una squadra c'hai. Io no, no, no. E eh, questo poteva farti, spazio, poteva farti guadagnare qualche soldino in più. Poteva farti guadagnare qualche soldino in più. Andiamo a Pesaro, Marco, buonasera. Marco. Eh, buonasera, saluto saluto anche in Messicitalia con lo Sky One. Eh, supermercato sì. è aperto ancora qui a Pesaro. Eh, allora eh, che vuoi? Vuoi invitarlo Marco, a Pesaro al supermercato, la cosa pazzesca. Eh, il supermercato di Pesaro. Ma smettila, dai chiamavo, su. Si e ormai conto pare è diventato logo gli di incontri comune, dicono. Si sentiamo dico sentiamo il pazzo di Sgarbi qui, aspetta un attimo, 8:30, sì, e non no, so no. che sta dicendo, aspetta. Così con i famosi Ho oh, chiamato per dirglielo, se tu la presenti. È diventato consulente di Grillo. No, me lo avete mimet per strategia tecnica, cioè. Il problema è c'è il retroattivo oppure no. Sì, le te parole, una dichiarazione e un ritrattato. No, fai il moderato adesso. Marco, Marco, eh, ma prima o poi arriverà, eh. Prima o sì, poi no. arriverà, Marco. Stazza di merda. Volevo, Volevo fare un punto? Sì. Volevo fare semplicemente una piccola provocazione. Prima parlavate di adozione omosessuale, eh. di coppie omosessuali che sì. potrebbero adottare i bambini. Sì. Io personalmente sono favorevole, però mi sono posto una domanda: qual è il limite? Si può sì. se noi siamo in 3 Ma va, mentre chi è in tre? Sì, chi è in tre? Mi sì, spieghi tre. chi è in tre? Chi è in tre, Marco? Chi è? E conviviamo insieme. Ma ma che c'entra convivere eh, in tre per comune. andare davanti al tribunale a e ottenere l'adozione? In due bisogna, sennò in tre. Dopodiché? Sì, in due. Ho chi capito. I e quelli che fanno le orge, allora i padri e madri che ah, fanno appunto, le orge con è, altri che, che fanno. È? Ho capito, Pensate ma se è un padre e una madre normali, quelli che vengono Ma che cosa vengono, si fa, Marco, da pensare? Cioè vengono scusi. considerati normali, scambisti? E gli scambisti quelli che fanno scambi di corpo? Sei genitori che fanno gli scambisti? Voglio capire qual è il limite. Ma non c'è limiti della legge e limite per adottare qualcuno. Eh, ma ci sì, voglio perché deve essere una coppia e due persone bene, Ma lei lo persone... dice lei lo dice perché è contro. Lei lo dice perché eh, è contro troppo, e dunque dice che... e dunque dice perché non 3 4 pure l'adozione degli tra gli animali, eccetera. È bagata e favorevole all'adozione gay. Allora, io sono favoribilissimo al matrimonio gay. Sull'adozione gay sono ancora in eh, mm. pensatorio, però su io sono favorevole alla libertà assoluta. Ognuno deve poter fare tutto ah beh, quello. No, e se non fa male a nessun altro. Sull'adozione gay sono al 50%. Giulia Sto invece mi mi Sidalia Io sono d'accordissimo sui matrimoni gay, d'accordissimo per quanto riguarda le adozioni, non sono d'accordo però per quanto riguarda eh, le adozioni tramite ordine di affitto, ah, no, tramite udile in affitto non che da... vengono non chiaramente in Italia, però si Ma veinco io vengo. No, no. Ah, le udori in affitto. Invece sei mm. a favore dell'adozione gay? Io pensavo che sito non sono a favore delle orge, quello è un altro. Ma non ti capiti ragiono così, degli scambisti. No, no, scambisti. Diciamo che rimediamo alle coppie giure. Vabbè, e non sei finanziata, va un po' il senso di piacere, no? O no? Immagino di sì. Eh, ma guarda, io ti direi Non mi dire, non mi dire che a 19 anni sei vergine perché non ci credo, dai, non ci posso credere, questa non ci credo. No, no, per carità, eh. vedi, perché l'età, però vedi Ma dove vivi? Tu di Arco, che vivi evidentemente ancora. Ma dove vivi? Non sei stata ad Arco, evidentemente ancora? Eh, vedi, ancora ancora danza a imparare. Hai ah, corrato a parlare non si spostava l'altro. Vabbè, dove siamo qui? Eh Oscar da Modena, supermercato L'amore è servito. Ma voglio capire una cosa da te. Ho dai, capito, dai, dai. ma che di marchetta di questo che dobbiamo fa? Ma fare? no, ma io eh. mi interessa proprio, ma se uno va al supermercato con eh. la con la filippina o il filippino? Sì. Aumenta il tasso di libido. Cioè, Assolutamente sì, la, perché c'è perché... e perché ci può essere uno scambista che si infila, ma non entra niente. Comunque grazie che per Che c'è il lo scambista? No, se va col filippino si infila a tre, capito? Quello ah, che voleva sapere. Ah, quindi c'è nel libro. Ma no, è un, un romanzo d'amore scritto per le donne. Adesso facciamo i seri. Per, per, per le donne è una cosa pazzesca. Aspetta, basta, aspetta, aspetta Oscar da Modena, poi già la salutiamo anche Giuliana. Oscar. Buonasera. Dica Niente, io volevo dire che meno male che stasera non avete detto viva i froci, perché Ma per non diciamo vive visto... froci, ha la canzone che dice così: viva eh, il matrimonio gay, questo lo dico io, viva il matrimonio a Badesi. Ah, ciao, ciao Tutto? Giulia, ciao Giulia, a presto. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao. Ci sentiamo lunedì 17. Grazie da David. Ciao. Guido Pagata, ciao. Grazie. Buona serata. Poi ci dovete far belli care, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, eh, e so, lo dica, cassa, lo dica, lo dica a voce alta chi se entra a zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Mingia bravo, gioialo. Radio 24, la passione si sente.